blommon afrusna till i Vadina tid är Tina tid är nu Elva och 37 Sertina betyder säkerhet är, Tack, Sertina! God morgon, god morgon, god härlig frisk Pepsodent morgon Den gula innan det är känt, den borstas bort med Pepsodent Nordisk Atlas, klockan är nu Elva och 37 Tid att tänka på resa Tid för Nordisk Atlas resebyrå. Nordisk Atlas är alltid rostrar att ge bästa tänbara service. Vågor som möter dig, getts slår vågor som ut i den var det rajonors musisi.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 Come <laughs> on. Ströker tät förbi och gatan igår kväll när ni gjorde så tid ifrån ett grandhotell vaktmästaren fick ens land ni var så elegant och såg så lyckligt i dag är det visst slut henne vackra damers charm den vackraste jag minns ni förde vidare arm då var ni i sagas prin Nu är ni trötta, min Lord, och lite trötta, min Lord, ni fått fel roll i livet så vad de vil det vill det påre vi, min Lord. Her sitter ni, min Lord, men jag ska hjälpa er. Att källa om ni vill försöka att leva, min Lord, så ska ni se, min Lord, att inte världen är längre, er så hå ja, kjærleken kan bli Ett skepp som lämnar land En bitter tragedi Som spränger alla band Men flickan Från igår Hon kanskje ei forstå Hur grymt hon er bedro Og lykkene fra Er tog Kom ni og ta en dans Milord, va er så syr Ni får en annan Chans Den ger Som me unge, min lord var inte sitta där och sörja i en vrå ni är så grann min lord å vilken man min lord ser Se där hur solen åter skiner från det blå vi fick en sorg min lord men glömker sorg min lord min lord ni gråter är det verkligen så svårt Hallå. Sen nog på mig, Lord. Blir lite grann, mig Lord. Försök i alla fall. En liten ansträngning bara. Så ja, det är bra. Och skrattar lite. Och sjung med mig, Lord. La Det här är Östermalms bilradio, fackmannen på bilradio som vill säga några ord. Vi vill bara tala om att vi har fått in Philips Kontinent, den nya helt transistoriserade bilradion. Och Philips Kontinent betyder inga rör, ingen vibrator, ingen uppvärmningstid, låg strömförbrukning. Som ni hör en hel del nyheter. Kör upp till Grevgatan 37 och kom in och prata bilradio hos Östermalms bilradio. sistern ändå trodde jag du skulle ändra dig sju ensamma kvällar har sagt du kommer Nej, jag vill inte förneka en kor jag fick nu vill du mig beveka med torr blick men våra roller är bytta det märker du det er ingen nytta At gråta nu mm. Många långa dag En vecka så trist Sju ensamma kvällar Sen jeg så det sist Enda trodde jag du skulle dig deg Sju ensamma kvällar Har sagt du kommer hej Många långa dagar Jeg venter deg Sju ensamma dagar Fler veckan før mig. Jeg var kanskje kjær Men du meg lærte en del Sju ensamma kvällar Har sagt meg ja tog fel Jag vill inte för länge långa dagar dag. En gång jag, jag väntade där dig Nu vill du mig baby en gamla dagar tror blev vik kamp för mig jag Men våra roller är Jag var kanske kär men Det menker du mig där din det. det är ingen nu ensamma, ensamma kvällar Rohalsång hey jag. jag tog fel Jag heter Göran Lindemark och det här är Radio Nord Revival. Den 8 mars 1961 startade Radio Nord sina sändningar från båten Pontjour på internationellt vatten i Östersjön. Chefen Jack Cortzak hälsar lyssnarna välkomna. Kära lyssnare. Radio Nord är verklighet. If there's more in two hours further ahead. If the moon over Laguna Hinda, har jag glädjen att presentera denna nya moderna radioskationer. En ny lag gjorde att sändningarna stoppades. Och på den sista sändningsdagen den 30 juni 1962 sa jag kortsacka adjö. Att nu statsmakterna beslutar att hindra oss från fortsatt arbete är beklagligt. Otvettidigt har Radio Nord visat var kommersiell radio kan nå stad komma. Klockan 24 idag tonar den sista skivan från Bonjour. Nu 50 år senare kommer vi ett återuppsända slutet igen. Bonjour Schönk i Nordskön 1980s. Vi kommer att sända från Kammarkagatan 46 i Stockholm där Radio Nord hade sina kontor och studiolokaler. Där finns nu ett vandrarhem. Vi kommer att höras på Mellanokortvåg FM och på internet. Vi hörs. I slutet av maj för år 2010 sände vi direkt från isbrytan SS Sankt Erik. Vi var Sämuséet i Stockholm. Jag hade då besök av flera radiodna oldveteraner som Ronnie Forslund i Tyvärde. Här är ett exempel. Ja, vi sänder alltså ifrån oss i Fortuget Sankt Erik Kronoforslutet jag och tillsammans med Göran Lindemarck så kör vi radio här ifrån idag. Titta gärna in och hälsa på från klockan 11 så är det öppet hus här på Sankt Erik och vi håller till nere på Djurgården alldeles bredvid Vasa varvet. En stor svart båt en gammal isbrytare har det här varit men nu ligger den vid kaj och tar det lugnt och det gungar bara lite grann och det här vädret ska väl ha förbättrat sig fram till klockan 11 så att kom hit och Hälsa på, och det kommer också att vara med en, ett antal Radio Nord-veteraner här. En av dem har vi här redan nu, i denna tidiga timma. Kenneth Agighed sitter här och berättar lite gamla minnen från sin tid ombord på Radio Nord. Bonjour, eller Magda Maria som hon egentligen hette, fast det var det väl aldrig någon som sa... Eh ja kanat eh, eh, avbrott höll vi på att prata om och vi har också eh, demonstrerat i praktiken hur avbrott kan gå till här idag. Eh vad var det för någonting som orsakade avbrotten i era sändningar oftast? Ehm jag känner inte till jag de gånger jag var ute så var det aldrig några avbrott. Vi hade ju sändningsuppehåll för mätning och sånt så men de var ju planerade. Men eh, oftast om det vart något hack någon gång så var det väl kanske att någonting hände med bandspelaren eller någonting sånt. Och då var man ju snappt på med någonting annat. Slängde ut det så snackar man en stund medans man håller på och letar fram någon skiva med bakom ryggen sådär. Och så där och sen slängde man på något och körde igång igen. För det var liksom eh, absolut förbjudet att det skulle vara tyst. Mm bara den för backup då då då säger att bandspelaren sträiker. Ni hade flera bandspelare så att ni kunde slänga på en annan typ helt enkelt då. Ja, vi hade två stycken Anpex stora Anpex bandspelare, två grammofoner och två Spotmaster eh bandspelare, men där var det mest reklam på, men det kunde man ju klara sig med och stoppa in en lång reklamsnutt då, om man strubblade någonstans. Och så hade vi ett stort skivförråd och stort bandförråd med musik på så att det fanns en hel del att backa upp med om man det skulle hända någonting. Mm. Är ni är tekniker då hur länge jobbade ni om dagen? Gick ni i skift eller hur var det upplagt det hela? Ja, det var ju åtta timmars skift då. Om man kan säga så här är det är åtta timmar ledigt, åtta timmar tjänst, åtta timmar kan man ju säga standby då om det hände någonting. Mm. Och hur många var ni som delade på det? Ja, det brukar det vara tre stycken. Så där alltså ibland var det fyra det var lite olika och så en nyhets eh uppläsare eller nyhetsman vad ska jag så att det kunde vara en fem personer kanske cirka från och till eh mm. mm. hände att det blev man anfall någon gång om bord så att eh du fick sitta och köra själv till exempel Ja körde själv gjorde jag väl en hel del får se på nätet men han sa att man körde mycket själv men det var ju under passet men ibland det var helt speciellt en en utav tekniker. Han var väldigt lätt sjösjukk så ibland var han väldigt sjuk så då fick man väl ta någon timme kanske. Så där. Så det är därför det, det var ett flera stycken som jobbade samtidigt då. Eller fanns där om bord alltså. 14 dagar i stöten då var man ute. Sen var man led i en vecka. Och var hemma och sängen gungade och så vidare. Man mådde inte så bra när man kom hem första natten. Hur funkade det då att komma i land och köra raggarbil när du hade varit ute och gungat i två veckor? Det var det en svår omställning? Ja, det var så dåliga att stötdämpare och fjädra på det så var det ingen större skillnad. Tyckte det gungade rätt bra. Ja. Okej, okay, om vi skulle ta och fortsätta med lite musik innan vi uh, pratar vidare här. Det här är Radio Nord Revival från Sankt Erik vid Djurgården. Det här är alltså Radio Nord Revival. Vi hörs nu även på FM i Stockholmsområdet. Detta tack vare Bert Nyberg som sitter mitt emot mig. Vad är det för sändare du har satt igång med? Det är en FM-sändare med 100 W uteffekt som vi ska sända med här över Stockholmsområdet. Det är din egen sändare? Ja, det stämmer. Det är eller jag har sagt det är min firmas sändare då. Jag har en liten ingenjörsfirma vi håller på med med sändare och och likna ljudutrustningar. Och sen har det varit uppe på taket och satt upp en antenn också. Amen. Ja, en eh, rundstrålande antenn, en cirkulär polariserad för eh, att täcka staden lite bättre här då. Hur långt tror du vi räcker? Det är svårt att säga men eh, nog ska vi någon några mil allt. Är det svårt att få sån här eh, FM-sändare att fungera bra? Eh, nej. Eh nu för tiden är FM-sändarna helt transistoriserade och och ganska behändiga att hålla på med. Det var värre förr när det var stora tunga rörsändare då drog mycket ström. En apparat som står ovanpå som står orban på. Ja, det är de här legendariska Orban Optimod ljudprocessorer som eh, har varit eh standard ända sedan eh, 63 då eh faktiskt eh Bonsoir som då vart Radio Caroline eh, var en utav de första i Europa med att ha en sån här ljudprocessor för att eh få ljudet lite tätare och lite eh, lite bättre då. Ehm men jag kanske tycker att det blir sämre men det beror alldeles på hur man ställer in den också. Mm. Så har du fler sändare hemma i Sala? Ja, det stämmer. Eh jag har väl några stycken fler i 5 sändare och vi hade väl kanske hoppats att vi skulle få sända med lite högre effekt här i Stockholm för att täcka lite mera men eh det ville inte post och telestyrelsen så vi fick när jag smet en liten sändare på 100 watt bara. Vi kommer väl förhoppningsvis att kunna eh sända under helg nu med lite högre effekt ifrån eh, Salax och eh, sen sänder vi också på kortvåg eh med 10 kW och eh, sen sänder vi också på Radionords gamla frekvens eh 603 kHz med eh, på mellanvågssbandet. Du har förskräckligt massa radiosändare hemma. Ja, det stämmer år. Det var förr år det ju då. Ja, det är väldigt det är väldigt väl intresse i botten, det det är väl så. Ja. Kommer du ihåg Radio Nord? Åh oh, ja, jag var 11-12 år då och eh det var ju helt fantastiskt. Man eh, lyssnade på Sveriges radio på den tiden och det var ju inte mycket att lyssna på som som tonåring och eh när Radio Nord kom så var det ju någonting man aldrig hade hört tidigare. Och, de var ju väldigt ledsamt när de fick låva och och slå igen och och lägga ner sin verksamhet. Ehm så en genuint ord ligger mig varmt om hjärtat. Ferdina dikt tack för dina. Ferdina dikt tack. Rätt tid, Certina tid är nu 11:54. Certina betyder säkerhet. Tack. Certi Okänd soldat Okänd soldat, försör man inte att se en av de starkaste krigsfilmer som någonsin gjort Okänd soldat, nu på Svea och Söderbio I nyheterna alldeles strax har vi de här rubrikerna Hatbrotten ökar igen Och tre skadar och frätande ämne på fabrik utanför Norrköping Okänd soldat stan söndr sulens ögla sig finns en plats som min min fantasi hör mig till fast den blodig hen min en löv skriver jag alla ridam adress rosen i du in til bli sittende slor sen nostim dit han den tvegan forsvinner lik i april när den liksom jag får att restaurosen blir Radio Nord anslagstavlan Och på Radio Nord anslagstavla läser vi idag att Västerviks resoclubbs allsångskvällar blir redan efter på söndagar klockan 17.30 till 18.30 istället för som hittills på tisdagar. Vidare läser vi att Björkagens bollklubb har börjat sin fotbollsträning på tisdagar klockan 18 på Skarpnex idrottsplats och på torsdagar vid Nytorps badet klockan 18. Hammarby idrottsförening cykelsektionen har träff i klubbhuset Södermannagatan 61 varje måndag klockan 19. ...Paris... ...Washington... ...Tokyo... ...Berlin... ...Köpetamn... ...Rom... Här är radionsnyheter. Enligt brottsförebyggande rådet... ...Brå anmäldes under förra året... ...nästan 5500 hatbrott. Det är en ökning med 7% jämfört med året innan... Fast 2008 var det ännu fler hatbrott som anmäldes. Över 70 procent av de anmälda hatbrotten under 2011 gällde främlingsfientlighet. Största ökningen syns bland de antireligiösa hatbrotten, detta in i statistiken. En arbetsplatsolyckan träffar idag vid Billeruts pappersfabrik utanför Norrköping. Där har tre personer fått på sig något frätande ämne och de har fått en sorts bränslskador. Alla tre har förts till sjukhus. En med allvarliga men inte livshotande skador. De två andra har lindrigare skador. Kampen om sporträttigheterna mellan tv-kanalerna går vidare. Nu uppger MTG-tv som ingår i Stenbäcksfären att man köper rättigheterna till EM i handboll för både herrar och damer. Det gäller 2016 och 2018.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 Om den norska massmördern Anders Bering Brevik kommer att dömas till rättpsykiatrisk vård kommer man att bygga en speciell sjukavdelning i fängelset Ila i Oslo där han nu finns. Och avdelningen kommer enligt tidning Vega att få ett 20-tal anställda, kosta 30 000 kronor per dygn som skattebetalarna får stå för. Om han döms till fängelse blir han kvar i det vanliga fängelset Ila. Det var Radions nyheter med Jordan Lindemark. Och nu en trafikmaning från Radio Nord. Det är bevisat att en förare som är alkoholpåverkad får sin ansvarskänsla och sitt omdöme avdrubbat. Han reagerar långsammare än annars och blir en fara både för sig själv och andra. Han kanske håller för hög fart och kan inte bromsa fort nog i en farlig situation. Kör inte när ni druckit sprit, inte ens efter en obetydlig kvantitet. Straffet kan bli fängelset. Jag heter Göran Lindemark och det här är Radio Nord Revival, en hyllning till radiostationen Radio Nord som sänder från en båt ute på Östersjön i början av 60-talet, men som tvingas sluta den 30 juni 1962, sedan en ny lag gjort verksamheten olaglig. Nu under månadsskiftet, juni-juli så hörs tonerna från Östersjön återigen i eten efter 50 år. Vi sänder på FM i Stockholm på 102,7 MHz och i Sala i Västmanland på 88,6 MHz. Från Sala Och sen är vi också under helgen på Radio Nords gamla mellanvågsfrekvens 603 kilocykler. Och även på kortvåg i 49-metersbandet växelvis på 5895 och 6065 kHz. Vi hörs också på internet. För mer information gå till internetadressen radionordrevival.blogspot.com Alltså radionordrevival.blogspot.com Kan inte längre höra susor ditt trist men det en brist. Sång är en oemotlig vis. Si chanson inte någon oersättlig sång men ändå jag minns en gång. Det var då det var en hungr jag var knappt 17 år och han var Forstås min unge Casanova Han sa varmt og Vad, det har jeg glemt. Men det var nånting han lovade Evig kjærligh Ja, jeg tror at det var nåt sånt hans ord Jeg var drakens fånge Han var sagens prøk. sås chus jag såg honom sind sernaufte min satt jag var glad men det är också nästan alltid jag min en dag kan det hända det kan hända ganska snart tekniskt eller sådan får i et skrymsle på vår jord Någon søker Efter ord Det var to Det fanns en Den var inte mye verd Men den var vårt hem Og sysår sjøng om kvelden Vårar kom med grønt Allt var ganska skjønt Åtminstone på vidt. Ja ras esplorend o vi tvivlar på att men jag minsing song så sjör song för den som har dåra tillåt Bäst om allt jag minns. Hej, jag heter Jan Kortsack och är son till en radiopirat. Välkommen till Radio Nord Revival, där vi minns en radiostation som för precis 50 år sedan förändrade så mycket i svensk radio. Vi lyssnar på gamla program, gammal musik, minns rösterna från förr. Men vi har också en nyproducerade program skapade av entusiaster från idag. Mycket nöje! Nordisk Atlas, klockan är nu. 12.08. Tid att tänka på resa. Tid för Nordisk Atlas resebyrå. Nordisk Atlas är alltid röstar. At je be startting service Bår en smokdetplyga heterfik Dansen på modeet heter T Twitter Et gratis til alla deltagane lykor.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 moderna radiospersoner. En ny lag gjorda sändningarna stoppades och på den sista sändningsdagen den 30 juni 1962 sa jag kortsacka adjö. Att nu statsmakten har beslutat att hindra oss från fortsatt arbete är beklagligt. Otvetidigt har Radio Nord visat var kommersiell radio och kanalstad kommer. Klockan 24 idag tonar den sista skivan från Bonjour. Nu, 50 år senare, kommer vi att återutsända slutet igen. Bon Chour sjönk i Nordsjön 1980, så vi kommer att sända från Kammarkagatan 46 i Stockholm. Där Radio Nord hade sina kontor som studielokaler. Där finns nu ett vandrahem. Vi kommer att höras på Mellanvåg, K2FM och på internet. Vi hörs. Sertina, tiktak, tiktak, Sertina. Sertina, tiktak, tiktak. Rätt tid, Sertina-tid är nu... Tolv och 17. Certina betyder säkerhet. Hey. I kväll kan ni beställa veckans topplattor och till drömpriser. Lyssna till erbjudandet efter topp 20 här i Radio Nord ikväll så får ni veta exakt hur det ska gå till. Särtina, tyck, tack, tyck, tack, Särtina. Särtina, tyck, tack, tyck. Rätt tid, Särtina-tid är nu 12 och 22. Särtina betyder säkerhet. rostigt klot över vårt vackra vinterland. Rönnbären lyser på kala grenar i glittrande röda knippen under hettor av skummig snö. En tavla av hisnande skönhet. Men skönhet kan också uttryckas i musik, i toner som smeker och förtrollar. Lyssna varje söndag mellan 3 och 6. Till Radio Nords söndagsalbum Där vi presenterar musik som tjusat miljoner Här träder det till mötes tidlösa toner Skapade av mästare från både flydda dagar och vår egen tid Alltså på söndag klockan tre träffas vi i Radio Nords söndagsalbum Ni har ja med eh Larshans benägna bistånd fått lotsa in en mycket trevlig och mycket utländsk gäst hit till Lotton from Botton studion. Welcome to Lotton from Botton. Uh, ping ping. Thank you. You may not know it, ping ping, but Lotton from Botton is our youth program mm -hmm. here in Radio Nord and uh, I'm sure you know that all our youngsters are eagerly uh, waiting for your words mm -hmm. and your songs and i hope to see all of them ping ping eh jag berättade ju ping ping att det här var alltså ungdomsprogrammet låten från båten og han har själv en hemsk massa fans nere i Holland och belgien och på många andra ställen i europa og de ska han berätta lite grann om eh, will you tell me ping ping about your eh, youthful listeners in belgium and holland and germany where have you got them? Yeah, I have a lot in Germany I have a lot in Holland I have a lot in Belgium Because I'm very known all over where I've been working And I think with this Suku And Nick Capito and Marianne The people like it so much That I have to travel all the time Ping mm Ping har blivit så populær Med sina melodier bland ungdomar Överallt i Europa At han får resa mye Men det tycker han väldigt mycket om You like traveling, don't you? Ping Ping, i I'd like to know another thing Uh, what about uh, youngsters do they form fan clubs and yeah I have in Amsterdam they have three fans club by name ping ping fans club ping ping fans, fans club. club yeah in Amsterdam in Amsterdam Jo det finns tre stycken fan klubbar i Amsterdam och de heter alla ping ping fan club Do you visit these fan clubs I don't have much time no but I will you will Mhm mm Jag hann inte ha tid att besöka dessa fan klubbar men Ehm um, hur är det do you ride regularly to them? Yeah, regular. When I'm home I get 5 or 10 minutes time. I ride little cart that I'm back home but I have to fly back some presells. Men han skriver regelbundet till sina klubbar och han är också hedersordförande i klubbarna. Och nu får vi väl se när den första ping ping klubben startas i Sverige och det ska väl våra radionådelyssare vara först med hoppas jag. Och nu hade jag tänkt att be Ping Ping om hjälp med en melodi som han har gjort. Den heter nämligen Nix Capito. Men Ping Ping, jag förstår inte vad det där Nix Capito betyder. What does it Nick's mean? Nix Capito means I don't understand what you do. Ja, <laughs> ja, det förstår jag. Det betyder att jag inte förstår. Yeah. Och, would you mind introducing the record? Yeah, please. Och här kommer melodin Nix Capito. La la la la la la reinono joven italiano nueva quieras quiso ver al llegar a la frontera no su pase entender Preguntaron a la aduana tienen algo que declarar comprendsan el se puso a contestar ni capítulo ni comprendo ni compré muchogato mucho canto ni capítulo no comprendo ni comprendo Fulsi okato, si, si. La, la, la, la, En Parín, en el mot matre, una noche en un café, Cuando estaba descansando, vio una joven de demoiselle, Cuando estaba tan solita, ella dijo, no sé qué, No comprendo, se fue con la de demoiselle. Ni capi to no comprendo ni sconfri Muchocarto muchocarto ni capi no comprendo ni sconfri Muchocarto sí sí en las perias te sentías dejarme en enamoro de seralequitos lo otro día siguiente por señas la pregunto la muchacha inocente se queto ni escapi comprendo ni compré mochucato ni comprendo ni compré sí sí Certina Certina dikt. Rätt tid, certina tid är nu 12:33. Certina betyder säkerhet. Tills tack. Certina. Bejas det lätta vita vinet. Bejas det stjärnklara gnistrande lättvinet för fest och vardag. Bejas det vänliga vita vinet. Bejas det härligt svalkande lättvinet med en underbar buket. Ja, ni som söker ett verkligt gott vin, ett vitt vin till ett lågt pris, ni söker Bejas. Låt Bejas göra vardag till fest. Prova Bejas, det vita vinet som kostar endast 3.40 per hel butel. I den där allra sista minuten den 30 juni 1962 innan klockan blev midnatt och innan Radio Nord stängde sändaren så hörde vi Lars-Ås Sörenson göra den sista nedräkningen 10 9 och vi som var med i den stunden då för 50 år sen jag beundrar nog alla vad som nu skulle ske Tänk ifall de inte stänger alls. De kanske kör lida nu. Ja, och sen efter Larsans nedräkning så hördes ett kollage av Radio Nordjinglar. Och efter den sista av de här jinglarna så skedde i alla fall det dramatiska avbrottet. Sändaren stängdes av. Sändaren stängdes av. Det var på sekunden, precis klockan 24 som Radio Nord sändare så tvärt stängdes av. Ja, man kan till och med märka att sluttonen på allra sista jingeln bara högs av, inte fick hona ut riktigt helt i sin fulla längd. Och efter att Radio Nord stängde så lämnades frekvensen som Radio Nord uppehållet helt öppen så när som på franska Radio Lyon som nu bröt fram mitt i Eterhavet och även de befann sig i denna sekund mitt i en avslutningston men den kom från den franska nationalsången Marcel Jäsen på den tiden avslutar ju alla nationella radiobolag sina sändningar för dagen med sitt lands nationalhymn I sändarrummet ombord på sändarfartyget Bonjour var det Pelle Lunddal som hade fått det där viktiga uppdraget att den här sista gången slå över vipparmen på den strömbställare på sändaren som gjorde att sändaren stängdes av. Jag har hört en del radioordmedarbetare berätta att det fanns en del bland dem som hade vissa funderingar på ett litet myteri att ge själva katten i att stänga av och helt fräckt köra vidare bara. För vad hade de att riskera i just denna stund? Sina anställning kanske. Fast den hade de ju ändå alldeles nyss förlorat. De här ryktena hade nog nått även till chefen Jack. Och det var i första hand därför han hade gett orden till sin kanske mest betrodde medarbetare. I alla fall bland teknikerna. Det var Pelle som skulle sätta stopp för alla eventuella idéer om fortsatta sändningar. Piratradio-lagen ja, den skulle träda i kraft den första augusti men Radio Nord valde ändå att stänga en hel månad tidigare. Anledningen var att allt då föreföll att ha kommit till slutskedet av förhandlingarna med den australiska affärsmannen Alan Crawford och hans konsortium Project Atlanta Limited. Med hans närmaste förtrogna uppbackare Kitty Black och Oliver Smedley. Erland hade varit vd för det stora amerikanska musikförlaget Southern Musics avdelningar i Sydney och London. Men efter 14 år på den posten hade han hoppat av och istället bildat sitt egna musikförlag Merit Music. Och vid sinne om detta hade han även flera skivbolag vars specialitet bestod av billiga coverinspelningar av de stora aktuella pophitsen men framförd av artister med lite lägre ersättningsanspråk än de artister som sjöng på originalinspelningarna forget him if he doesn't love you forget him if he doesn't care De andra företagare som hade sin verksamhet vid sidan om giganterna i grammofonbranschen hade Alan haft svårigheter att få sin musik spelad i BBC-monopolets mycket restriktiva musikutbud där det handlade om högst en halvtimme lätt musik per dag. Allan hade egentligen inget intresse av att bryta radions monopol. Han såg det bara som en affärsidé. Med radiostationen som verktyg skulle han få sin musik on the air och skapa ett musikaliskt imperium åt sig. Och där var Radio Nord sändningsklara fartyg det viktiga medlet för ett snabbt förverkligande av Allans planer. Obe Sjöström har berättat att att det blev hans sista uppdrag ombord att plasta in all utrustning inför avfärden. Det var mycket utrustning som skulle kollas och sedan förseglas, men samtidigt fanns det ännu en del osäkerhet kring Allens förutsättningar att ekonomiskt förköpet av sändarfartyget att lyckas. Det kom därför att dröja ända till den 27 juli, alltså nästan en hel månad efter sista tonen från Radio Nord. Innan man kastade loss från det som så länge varit ankarlatsen då hade Ove och de övriga från Radio Nordarna redan gått i land och nu var det inhyr utländsk personal ombord som skulle för henne ut ur Åsteskön. Ägarna oroade sig mycket för att ännu något ingripande från en myndighet skulle ske under resan, men lyckligtvis blev det en mycket lugn resa hela vägen ända ut i Nordskön. Magda Maria eller om vi fortfarande helst kallar henne Bornchor fortsatte sin färd till El Ferrol i nordvästra hörnet av Spanien och dit nådde hon den 2 augusti 1962 alltså efter 5-6 dagars sjöresa. Där fick hon genomgå en rengöring och kontroll av skrovets kondition som avslutades med en om målning av skrovet i en grön färg. Den 41 år gamla bonjor var åter i god kondition och fick återigen namnet ändrat nu till Mia Amigo. Hon avseglade från Elfarolden den 14 september 1962 med kursen satt till Dover i England och besättningen var den samma som fört henne från ankarplatsen i Östersjön. De var på totalt 8 man. Alla var polacker. En händelse som skulle få mycket stark påverkan på framtidsutsikterna för Atlanta-projektet var nyheterna kring de hårdhänta polisingripandena som hade skett mot Radiomerkur. Den danska piratradio-lagen trädde i kraft samtidigt med den svenska, alltså den 1 augusti 1962. Och det blev förstås en sorg för många radiolyssnaare i Danmark när Radio Mercur då upphörde med sina sändningar. Efter sändningsstoppet förblir Radio Mercur sända fartyg Lacke Star tyst avvaktande på sin ankarplats i Öresund. Men det som hände sen, efter ett par veckor, det var att då återstartades sändningarna helt överraskande den 13 augusti då den välkända trumpetsignalen och andra av Radio Mercurs ID-signaler och äldre programband hördes. Till idag till Radio Mercur. Efter att sändningarna hade pågått i 3 dagar ingrep den danska polisen med en blixtattack. Fartyget bogserades av sjöpolisen in till hamnen i Tuborg där det togs i beslag och radioutrustningen höggs sönder för att säkerställa att den aldrig skulle kunna användas mer. Ryktena om de hårdhänta metoderna som användes uppfattades så störande för Alan Crawfords finansiärer att de drog tillbaka sina intressen i Atlanta-affären framtiden för den här typen av radioverksamhet förfall i det uppkomna läget som totalt omöjlig inte bara för Alan Crawford och hans investerare som han tyckte hade svikit honom även om amerikanska ägarna kände nu en total uppgivenhet när det gällde alla idéer om fartigsburna radiostationer här kunde ju all historik faktiskt om den här typen av radio ha tagit slut men vi vet ju att mer skulle komma den 26 januari 1963 inleddes för Mia Amigo sjöresan över Atlanten till Galveston Texas dit hon anlände den 9 mars 1963. Där befriades hon från sin inte så fruktssamma radiokarriär och meningen var att hon skulle ge sig en lite glassigare tillvaro som lyxjakt kanske för fiske. Radiomasten revs och all annan radioutrustning monteras bort, men lika fullt 9 månader senare hade Alan Crawford slutligen lyckats få fram det tillräckliga kapitalet och den orimligt segdragna affärsuppgörelsen slutfördes trots allt den 18 december 1963. 10 dagar senare lämnade Mia Amigo Galveston och efter en hård returresa över Atlanten återvände hon den 30 januari 1964 till varvet i El Ferrol där hon ju varit ett och ett halvt år tidigare. Nu skulle hon förstärkas för att i fortsättningen kunna bära en högre mastkonstruktion än tidigare. En månad senare, den tredje mars, var hon färdig och på väg till varvet i Greenore, Irland där hon skulle förses med den nya masten med en höjd av 43 meter alltså fem meter högre än den som används för Radio Nord. Ronald O'Reilly är nästa man i den här berättelsen. Fadern var skeppsledare och ägare till just det här skeppsvarvet i Greenore som vår gamla bonjour nu var på väg till. Ronan var en god representant för det tidiga 1960-talets unga och allt mer ljudstarka popvärld The Swinging England och han var manager för ett antal popartister varav hans då mest kände var George Fame. Never evening when I'm a dish worker Sue my baby let's go watch her with you I'm a summer's she don't seem to get it and she isn't Got at Möjligheten att få några spelningar i radion för artister på mindre bolag som Romance såg ut precis som de var för Alan Crawford. Skivindustrin var ju så stark dominerad av de fyra stora märkena EMI, Pi, Decca och Philips på BBC med deras mycket lilla utbud av populär musik bortsåg man helt från andra mindre skivmärken. Ronan försökte också med Radio Luxemburg men fann att deras program i regel var sponsrade av samma fyra aktörer som därmed ägde programtiden. Ronan upplevde det som att enda sättet att få sina artister spelade i radion var att starta sin egen radiostation. I Ronans funderingar kring sin station- hade han tidigt fastnat för att kalla den Radio Caroline. Han hade fångats av ett fotografi i en tidning- där den amerikanske presidenten Kennedys dotter Caroline- tittade fram med en magisk blick som fick henne att verka- just så ung, fri och fräsch- som Ronan föreställde sig i sina tankar för stationen han ville skapa. En drömmare var han kanske, Ronan- men ändå mycket smartare än Alan. Ronan hade redan från början förstått hur man organiserar en station av det här slaget. Alan däremot hade inte förstått någonting alls. I intervjuer sa han att han behövde tolv jurister innan hans trettonde jurist kom på hur man skulle göra. Det vill säga det vanliga förfarandet för att kringgå lagstiftningen. Samma procedurer som redan Radio Mercur hade uppfunnit från början och använt sig av.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 I slutet av maj för år 2010 sände vi direkt från isbrytaren SS Sankt Erik. Vi var sämmö CET i Stockholm. Vi hade då besök av flera Radio Nordveteraner som Ronnie Forslund intervjuade. Här är ett exempel. Ja, det här är Radio Nord Revival som sänder ifrån SS Sankt Erik. Man ser fartyget för detta isbrytaren som ligger vid kaj ner vid Djurgården bredvid Vasavarvet det att gärna in och hälsa på. Nu har vi öppnat här då och det är redan hög stämning. Och det lustiga det är att eh, eh det är väldigt mycket Radio Nordveteraner här just nu. Det är nog fler än såna vanliga civiler om man ska kalla det så i såna här sammanhang då. Eh, vi har hört Sven Ungermark berätta lite grann här om starten av Radio Nord, en farofylld resa upp ifrån Köpenhamn och att sen när det kom igång så småningom den 8 mars internationella kvinnodagen för övrigt. Eh ser vi hur blev det sen då flötrutinerna på något sån här efter att nyhetsredaktionen hade börjat sitt arbete och ni sände reguljära nyheter. Ja, absolut. Och eh då i början så var det ju eh, eh väldigt o... ett tag provade vi med att den här lilla båten Belona kom ut två gånger i veckan från Lynesham så det var inte alls så här långa pass som vi hörde här tidigare utan det var ju i tiskopet. Ett tag har ju också två ombord, två nyhetskillar. Uh, eh uh, och känner jag till exempel jobbade ju ihop. En tidig uh, anställd var ju också Karl Karlon, den senare klassiska TT-rösten. Han började på NES-reaktionen skulle jag tro så där kring uh, ja, kanske november, december eller möjligen januari eh och var också ute på båten och läste nyheter men det var under som jag minns en ganska kort period för han trivdes nog inte riktigt om bord och framförallt så ville han syssla med andra saker på på Radio Nord han blev ju så småningom skivpratare inte minst. Just det just att han skulle syssla med andra saker hade ni några andra arbetsuppgifter än ren nyhetsarbete så här. Det kan jag säga vi var i princip sändningsledare kan man säga och vi som arbetade i med datorn någon bord alltså och hade väl en del att se till men det var ju inte någonting som man gjorde dagligdags i så fall. Frank hade också själv så jättebra tekniker så att det gick jättebra. Då ja. händer det att ni exempelvis läst in reklam i inslag och sånt om bord. Nej, inte jag i alla fall. Ja, och det blir ju hade ju vissa det vill jag bestämt mina, minnas att det fanns vissa grejer som gick direkt va. Eh, uh, o men inte annars så fanns det i alla fall det här med Sertina. Ja, det var ju inte alltid på, bara ju. tekniker. Sertina kom jag på spot sen då. Mm. Ja men inte med tiden inte med tiden. Men med tiden måste. För tidiga tips. Rätt tid är nu. Jag just har läst ner en paus. Så gäller det att komma in. Vad fick det där så att tiden att. Ja, precis. Jag tänkte mer på Renare reklam i slags hände att man kunde ringa ut till båten och boka in ett reklam i slags som producerades som bord. Det gick ju fram till ja, producerade var ju mer uppläsning bara då. Men det var ju bara fram till till sommaren sen försvann ju telefonförbindelsen och redan på försommaren så inskränktes eh, hur mycket man fick ringa ut va. Jag tror det begränsades till 3 samtal ganska fort för att den där telefonförbindelsen via Stockholm Radio eller Stavningsradio kanske inte på den tiden var ju dyr. Mm. Eh, när du började hade ni fortfarande men på redaktionen i London eller var alla ute på båten när du till? Nej då, redaktionen fanns i land. Björn Svedex satt ju ofta där och det var också Och han ville ja. låsa brande också bara bara i land. Vi det första gänget, vi fyra turades ju om. Det var ju så att säga en eller två som var på båten och resten var ju i land då. Ja, jag stod i gäng på stan med en med en bandspelare och en Nick och jagade kommunikationsminister Skoglund för att fråga honom så mycket som möjligt om råd och ord. Fick du tag på honom då ja, då? Ah, hej, vänta på mig. Ständes <laughs> det materialet någon gång i radio? Ja, det gjorde. Jo, det. Gjorde jag. Var det ofta som ni gjorde inslag på det här sättet utifrån stan eller från andra sammanhang som intervjuer och sånt? Inte under min tid. Det kommer lite då och då men det var det var inte så mycket nej. Ni höll ju på att sända lite grann från Bergningen av Vasa också vill jag minnas så hur gick det till. Ja, jo men det var med kassettbandspelare inspelat eh här inte så långt från där vi står nu. Eh vid Beckholmen när Vasa hade tagits upp och låg i i Torrdockan där på Beckholmen. Så spelade vi in med en vanlig enkel kassettbandspelare och sen sändes det så småningom. En annan sak som jag hade diskuterat här tidigare, ni sände ju sportresultat ifrån travbanor och såna där saker. Hur fick ni fram informationen om resultatet? Ja, man ringde ju ifrån båten eller? Ja, ja, från land och lämnade resultatet. Men jag menar hur fick ni över materialet till båten sen efter att radiotelefonen hade stoppat? Jo, ja, vi hade ett system för att komma komma i kontakt med redaktionen i land som var alldeles utplanerad är en av våra tekniker Ove Sjöström var det väl. Han hade en Collins amatörradio nere i redarhytten och sen hade kontakten med huvudkontoret i Texas i Dallas och som hade getat upp en rad amatörer som kunde plugga in sina utrustning på telenätet. Det är tillåtet i USA. Och sen här regnade han bara upp jag har honom i Stockholm och så kan vi prata med om direkt. Ja, så att ni fick det alltså det direkt via amatörradioer och Ja, precis. Okej. Okay. Funkade eh, det länge då? Vi hade ni folk ute på de här platserna på trambanorna och vad det nu var det som rapporterade in det här eller hur gick det till i praktiken? Kan hända det minns inte jag faktiskt ändrar om när vi bara tog det från från referaten. Okej okay. i början hade vi stringhus som lämnade ringde direkt ifrån både fotbollsplaner och travbanor. Eh mm. men de dog ut så småningom för de tyckte alltså... att de fick tillräckligt betalt. Ja det var idrottsbladet till exempel vi hade ett utmärksamt idrottsbladet. Torstundsning ersättning. Ja just det. Jo men de var väl ganska radio dådvanliga från början var inte de, det? Idrottsbladet var det ja ja hur hur var eh, annars relationerna mellan pressen och Radioord var de när motsetningar tyckte ja, det upplevde jag egentligen inte de kändes väl kanske lite pressade av att vi var snabba med nyheterna ibland men men nej det tycker jag ser vi säger jag. Ja, tidningsägarna gillar ju inte det här med ett nytt annonsmedium i Sverige de vill ju påstå eh, motarbeta det här från första början Precis som politikerna, vilket är den stora frågan, hur politikerna i Sverige, alltså lika med Socialdemokraterna, var så förbålt? Du pratade om kommunikationsminister Skoglund, Gösta Skoglund va? han han han han han ja han var ju den som hade ansvar för det här och det är ju obegripligt hur hur socialdemokratin under den tiden hade och även senare kanske har varit sån enorm motståndare till det här att släppa radion fri. Jo den från botten för er som mig uppkat till silver. Det är det program som Som planats med noll, som vi har i minnet. Ja är hit ombord. Väljer radion ord. Emil Shin vill sjutt i lejon judesamma välkomna till ett glatt program. är i samhällsradio Radio, radio Now. Här är senaste nytt från hela världen. Här är radionsnyheter. Fossila fynd av förestoriska människor, två miljoner år gamla, tyder nu på att de inte bara åt frukt och grönt, utan även trä och bark. De här fynden har gjorts nu i Sydafrika. Apples Mac-datorer är dyrare än andra PC-datorer. Visar det sig också att de som använder Mac också har dyrare vanor. De betalar enligt tidning Wall Street Journal mellan 20 och 30 procent mer för en hotellnät än en PC-ägare. Uppteckten har därför fått den amerikanska sökmotorn Orbitz att styra Apples kunder till dyrare hotell. Enligt brottsförebyggande rådet, Brå anmäldes under förra året nästan 5500 hatbrott. Det är en ökning med 7% jämfört med året innan. Fast 2008 var det ännu fler hatbrott som anmäldes. Över 70% av de anmälda hatbrotten under 2011 gällde främlingsfientlighet. Största ökningen syns bland de antireligiösa hatbrotten, detta är in i statistiken. En allvarlig olycka inträffar idag vid Billherus pappersfabrik utanför Norköping. Där har tre personer fått på sig något frätande ämne och de har fått en sorts brännskador. Alla tre fördes till sjukhus, en med allvarliga men inte livshotande skador. De två andra var lindrigare skador. Kampen om sporträttigheterna mellan TV-kanalerna går vidare. Nu uppger MTG TV som ingår i Stenbecksföreningen att man köper rättigheterna till EM i handboll för både herrar och damer. Det 2016 och 2018. Där har oss senast står en visas sig konkurrenten Boniusförenings TV4:s kanaler. MTG TV har lovat att minst de matcher det Sveriges spel ska visas i en fri kanal. De flesta andra visas i betalkanaler. 2016 är Sverige arrangör av dem i e.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 Melodispegel Ljuder radionorder Varje dag Melodispegel Speglar den musik Som vi vil ha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 Är vi också under helgen på Radio Nords gamla mellanvågsfrekvens 603 kilocykler och även på kort våg i 49 metersbandet växelvis på 5895 och 6065 kilohertz. Vi hörs också på internet. För mer information gå till internetadressen radionordrevival.blogspot.com alltså radionordrevival.blogspot.com E nu 130 jonni. Tid at tänka på resa Tid för nordisk Atlas Reero. Nordisk Atlas är allid rsta at je bästa enng bara søis. kan en nu precis 4 Råje nup tid! Ni lyssnar till Sveriges kommersiella radio Radio Nord. Och ni lyssnar ju just nu också till Melodiposten den svenska friprogram som ska pågå fram till klockan 6. Och eh, jag vet inte riktigt vad händer. Jag är klar här vid mikrofonen. Jag var antagande att jag skulle få tillfälle så här hej till Lasse. Ja, hej på dig. Vad har du lämnat för postkort med nu då? Ja, det var stenkortade i andra skeden <laughs> det hade kunnat ta vara. Ja, nu då. Jo, jag tänkte jag måste faktiskt höra väldigt prata om de här breven. De är väldigt intressanta så det. Men helt jag har ju tittat på dem. Tack, det drar sig om brev nummer 25 i ordningshölden kan jag säga här Jag är en flicka på Gotland som gärna skulle vilja ha ett fotografi av dig Jaha, är det där så? Och alla ombord på Bonchol samt ett fotbollsschef Jaha, om det går för sig så skulle jag vilja att alla skrev sina autograffkorten Det var intressant Mm, ja, hotafilia år också står det här. Fredagen den 23 februari fyller jag år. Utan man i födselan så skulle jag vilja ha en skiva spelad på lördag 24 februari i Melodiporten klockan 14 om det går bra. Skivan ska vara Hits i det, Hot i det. Haha, hot i det. Det går ja. Tack så mycket. Det var skojigt så länge det var i alla fall. <här> det, det det här ser ut att bli verkligen roligt. <här> mm, ja. ja, det var väl att säga länge musikmarknad och vi heter Lena Jungberg som så har skrivit. Så det det här gäller allt de övriga hotta breven som ligger här gäller samma skiva geden till dig när ni det verkligen ja vi kan räkna 1 2 3 4 5 6 7 och jag har nio brev till hemmet jag fick då läsa en på Nikatin är förlorat ja det här var inte jag måste säga var en fantastiskt trevlig upptakt och där för hans mitt tillkommande Hej, nu är jag tillbaka redan skriver jag den här. Jag skulle så gärna vilja veta om, om, om Larssands skiva finns att köpa i skivafärerna. Ja, här måste jag gärna lägga in en parentes att det gör den, visst det. Den kostar inte så mycket, den har alla rå med. Mm -hmm. Och vem heter vi då? Vi heter Berit Persson i Gustavsberg som hade skrivit så. Och Sally Sunda i Köken har skrivit också. Vill jag vill att höra Hittier i Hottier i Hottier i Hottier i Hottier i Hottier i Hottier. Och här är det flera, nu behöver jag inte svara om vad skivan heter du. God dag Lars Jonsson i Överrum hälsar till pappa och syskon och det var Torbjörn och Bibi som hade framfört i hälsningarna. Och så skulle vi vilja hälsningar Olf Johansson, Hegersten Agneta, Örn Hegersten och Svenny Wikström, Sigfrid Ström skatan 11B i Västerås och de här hälsningarna kommer från Berit Svensson. Och så spelar vi Erklandin en låt som du sjungit in i var förra lördag. Står det här vad den heter och jag har glömt. Ja, det är inte så lätt att komma ihåg. Hitsi, hutsi, hutsi, tutsi, då ska jag för en gång säga igen då. Marie-Louise Säderander, Hasselkvittvägen 1, Johannes Håvar skrivit att hon vill gärna höra den. Jaha, vi har väl flera bär igen då. En gratulation framförd till vår spelmansvän Olof Björklund. Han ska nämligen spela på vår fackföreningsfest igen till olokalen i Stigtomtan den 24 februari. Ja, tack. Eh uh, de var alla breven för där. Ja, är det något som märker någon skillnad då om jag nu övergår ifrån tal till sång då säger vi. Höv. Höv. Höv. Ja, hevre ser Persomannen ut. Ni vet han med nycklarna till Radio Nords perså 404. Ni har fått flera ledtrådar hittills och här är ytterligare en ledtråd.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 Var inte blyg utan gå fram och fråga alla som passar in på beskrivningen. Ni kan ju vinna en Perså. Fråga bara. Har ni nycklarna till Radio Nords Perså 404? Och träffar ni på den rätte? Ja, då får ni nycklarna utav honom och han talar om var ni kan hämta Perså-bilen. Ni trivs alltid med Perså. En har haft ursåg 404 kvalitetsbilen ursåg 93 cm ursåg en som har haft ursåg ja 404 kvalitetsbilen det var Han är check Han hette Axelman och han te bloka vei I chalet rik begavde hans älsklighet mai och det var förut hö men som var malaj. av hoppade og seglende slå Atlanten er veljende blå En sjø man elsker å ha. Ingen gav mig en sådan stund som en jungfru på jungfrusäng. Och ingen räck mig en sådann mull som en jungfru på jungfrusäng. Jag har ull i mina armar, så långa och ulliga armar, det ingen, ingen så juvorna som en jungfru på jungfrusäng oo Es varre terrydolpa danssar hane beir sinnakkeoler Han, han, sin han täker på stormiga nettter I amster das klinjeva Andrnner om vilikkurre naskeranssar on se vevande ben Viste round av bloas lettter i som fast ei ivan vagn vi åka, men du kan få plass om og min bæcykel gjord for tå. Kom, alle fina, kom, alle fina, følg meg i valsen, kom, alle fina, kom, alle fina, hold meg om halsen, Adolfina, kom Adolfina, spelmannen spelar, spelar på sin fel, är en fin alldeles dag. Adolfina, du vet jag är glad i dig, är du glad i mig, så säg inte nej. Kralala! Sörgot min lilla vän kom kyssa mig nu igen min blomma, min vän kom kyss mig igen min blomma jag håller dig kär så kär min blomma min skatt kom kyssa mig i natt min blomma jag håller dig kär kjær. jag älskar emu lilla vän på ärter vi valsen tar her i fleng og draks vil skinell ta en vals i månskjønskvæll lilla vennen dans ut i månens glans vi beskattar skal valsas i natt Hjerteven den skal visst i morgen den vi visker revolution heoy oru e feste me vai alla hey vai alla Jag heter Göran Lindemark och det här är Radio Nord Revival. Den 8 mars 1961 startade Radio Nord sina sändningar från båten på en skär på internationellt vatten i Östersjön. Chefen Jacques Korschack hälsar lyssnarna välkomna. Kära lyssnare. Radio Nord är verklig. It's a mere and two words for believers. It's a många övergående hinder. Har jag är glädjen att presentera denna nya moderna radiostation. Den ny laggjorda sändningarna stoppades och på den sista sändningsdagen den 30 juni 1962 så jag kort sagt att nu statsmakten har beslutat att hindra oss från fortsatt arbete är beklagligt. O, det är dit har Radio Nord visat vad kommersiell radio kan åstadkomma. Klockan firar i dag. Tona, den sista skivan från Bonjour. Nu, 50 år senare, kommer vi att återutsända slutet igen. Bonjour sjönk i Nordsjön 1980, så vi kommer att sända från Kammalkagatan 46 i Stockholm, där Radio Nord hade sina kontor som studielokaler. Där finns nu ett vandrahem. Vi kommer att höras på Mellanvåg, kortfog, FM och på internet. Vi hörs. Fertina, tyck, tack, tyck, tack, Fertina, tack, Fertina. Rätt tid, Särtina-tid är nu 13 och 22 Särtina betyder säkerhet Tack, Särtina! Jag följde henne hem För så ska det ju vara Jag ville ha en kyss Men vet ni vad hon sa? Nej, så seringen utanför min port. Ja så. För det har aldrig någon nånsin gjort. Ja så. Med hjärta förverka allt för stort. Åh, oh, åh. Oh. Jag säger alltid nej. Det gäller också dig för ser du det är därför att jag har försvunnet. Vadå? Att när du det är som för jou. Ja yeah, så so. jag måste vara varsam för syssar vara sparsam i syn när det hänt min port oh, oh. Ta det långt Ta det långt Om du låt bli blir jag jäkt som så där Kiss jag ser inte ner Dröjer det länge Men kysser ser in utanför min port Ja så Jag öppnar den du ser Det går som smort Oh oh Jag måste vara varsam Det var ju det jag sa Men innanför min port där går det bra Aha Och kisser ingen utanför sin port Nix För dig har hon ju aldrig någonsin gjort. Nix. Jag måste vara varsam. För syssar varar små sammiss när het utanför är mycket bort. Ta det långt. Ta det långt. Om du låter bli och jäkta mig så där. du får din kyss, jag säger inte när. Dröjer det länge? Men kyssser ingen utanför min port. Ja så. Jag öppnar den, du ser. Det går som smort. Åhå. Jag måste vara varsam. Det var ju det jag sa. Men innanför min port. Men innanför din port. Jag innanför min port, där går det bra. Aha! Ja, där hörde vi Siv Malmqvist och hon omgav sig med en hel kör av kavaljerer som vädjade om att åtminstone någon av dem skulle få en kyss. Och en i kören var förresten den då så populära sångaren Staffan Broms. Ja, och här kommer en annan sångerska med ännu en infallsvinkel på vårt tema om kyssar. I kväll ska jag med dansa meda mala som förr hålla dem i hand så till slut kyssa dem god natt många haft min sympati fast det bara varför skulle jag då låta bli kyssa dem god natt jag hoppas att du förstår den saken och att du inte blir shallu till dig så finns ändå inte Jag dade dig har du så om jag bjudes upp till swing vet vad det inte gör någonting. om jag innan vi har växlat ring kysser de om står den saken och att du inte blir jaloux till dig så finns ändå inte maken och mitt hjärta det har du så om jag gives up till swing vet du det inte gör någting om jag ända vi hade slatt ring kyssedan kyssedan Ja, det där var Britt Damberg vi hörde och nu kommer en alldeles nyutkommen skiva med Tori Barnards och hon gillar verkligen både choklad och kyssar verkar det som. Karaka bella chokochoklad smakar kyssen som du ger smakar kyssen som du ger där vill jag gem ha fler karaka choko chokola sig med de kommuns dittå att alltid tigger Tigger det om två Nu har jag hört att kyssar kunde var frivoa De kan vara enga ostanska och ossa och Choco, chokkola Smaka kyssen som du ger Smaka kyssen som du ger Därfor vil jeg jemnt Ha fler Kara, karamell, choco, chokkola Säg meg det konstigt då At jeg alltid tigger Tigger det om två Chokochokola smakar kyssen som du ger smakar kyssen som du ger Där vill jag gemta klir kada kada vill jag chokochokola Se med det konstigt stick då att jag alltid tigger tigger det om två Smaka kyssen som du ger Smaka kyssen som du ger Derfor vil jeg ha fler Karre karrevel, chokk og chokkola Säg med det komstig to At jeg alltid tigger, tigger Harry Bernards var det som vi hörde från en alldeles nyutkommen singelskiva och från en annan singelskiva ska vi nu höra en helt annan beskrivning över fenomenet kyssar och annat som hör till. Som kar kan man nog vara svag. Jag föll för Susanne en dag. Jag följde henne hem och hon satt i mitt knä. Vi kysste varande till och med. I sjundhimlen var jag Då ytterdön rassla ett tag Och in kommer maken och mannen i husen Sen slåttnade ljuset Balaralaralaralar Balaralaralar Den med klatsch. En gång skulle jag gå en match. Jag tränade först flera veckor i strekt tills jag kände mig sportig och checkad. I ringen, jag entrade in och hälsa på motståndaren min. Han mottag mot hakan så kom bifallsbruset. Söndslocknade ljuset. Dundak dundak dundak dundak dundak dundak dundak dundak dundak dundak för att hon vid någon enstacka fest ska ha något att bjuda sin gäst hon bjöd mig hem här om på vin av en ny dammarschan hon fyllde mitt glas och jag drack utav bruset självlockade mig själv amanda en underbar tjej har fönstret just mitt emot mig jag stod och tittade en kväll helt förstrött När hon skulle sova så sött hon kastade plagg efter plagg där det lätt liksom dagg och just när hon skulle ta av sista tampan så släckte lampan Falk, vad det är. Och om ni inte gillade hans ångstil så kommer ni kanske att gilla Lili Berglund bättre när hon gör sin utläggning i ämnet om kyssar. Kyss med varje morgon Kyss med mitt på dagen Kyss med sen på kvällen Gung song, lusten faller på. Hold med dette til deg, låt meg aldri gå, for jeg får aldri nok av Kysst med varje morgon Kysst med mitt på dagen Kysst med sen på kvällen Allt er lika tagen Kysst med varje gång som Lusten faller Mer, mer mer mer Ja mer ville Lilly Berglund ha og vi kan väl återvända till Britt Danberg för hun har faktiskt ännu en låt på temat kissar. and the style Det var vår och Lars han låg mot en fönstren men han stod och lossades som inget hänt han hade glömt bort Pepsodent den gula hinnande design där borstas bort med Pepsodent Det var vår och Lars han låg mot en fönstrena och hon tog och kysste Lars så var det hänt just tack vare Pepsodent Mm Pepsodent var du var du Radio Nord Revival där vi återigen hörde Siv Malmqvist och temat hon sjöng om återfinner vi även i nästa låt där vi hör The Balubas och deras mycket speciella tolkning av Rosenkyssar. då tänka på resa tid för nordisk atlas resebyro nordisk atlas är alltid rostrat att ge bästa tänkbara service måndag till stad onsdag till stuga fredag lördag och så sent vart rusnar ni till rå Det är torsdag idag och det är den första mars. Dagens namn är Albin och här kommer alltså en gratulation till alla som heter Albin. Och solen, den har redan gått upp och den lyser vackert snart över ämnesponsor. Den syns i horisonten och gör en alldeles klar himmel. Och den gick alltså upp klockan 6 och 49. Nu har solen gått på oss. djungel sänd den digna trund på Mellanborg 268 meter. Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridungor upp för 60-talets billoppel rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Och småmotorham i får ni veta allt om nya loppelrekord. maj 2010 sände vi direkt från isbrytaren SS Sankt Erik vi var så med CET i Stockholm. Vi hade då besök av flera Radio Nordveteraner som Ronny Forslund i tyvärr. Här är ett exempel. Radio Nord Revival där som är löst på från SS Sankt Erik för detta isbrytare nu under helgen tillfälligtvis radiofartyg och med vissa tekniska problem så tror jag väl att vi har kommit igång så att vi ska höras ute nu. Då kommer vi också att eh, höras via Färgårsradion 90,2. Jag fick precis höra att de är på väg hit med en HF-utrustning så att eh, det slutar väl med att vi också blir intervjuoffer innan det är färdigt. Vi har ett eh, offer här framför mig, eller ett intervjuobjekt ska man väl kanske säga så att det låter lite mera positivt. Kennet Agehed som var ifrån eh Radionord, han jobbade på Radionord. Ja just det Kennet. Vad vad är du ifrån ifrån början? Är du ur Stockholm eller? Ja, urstockholmare då ska man ju vara sex, sju generationer tillbaks men det är så, så illa är det inte men ja, jag och i alla fall mina föräldrar kommer ifrån, utifrån landet men jag är född i Stockholm här på söder så jag har en gammal Eken Kis som han sa före världen då men jag har lagt jag har normaliserat försvenskat min dialekt lite ja, grann du, du har simulerats lite grann du låter ju inte som Nacka Skoglund direkt om man säger så nej precis men jag bodde bara gatan bredvid honom och hans brorsa Yja han var ju skolkamrater med mig då inte har vi gick i samma skola då så att man kände ju till de här pojkarna lite grann. Ja, en parader nordtiden då körde nu Söderslang över i Österdå eller. Ja, det är lätt för så där. Jag är inte Söderslang men dialekten hade jag väl mycket värre då på den tiden. Och om du till exempel skulle på annonsera en givare som det skulle låta ett med Söderström skulle på annonsera bakom Bim eller Roy van Dijk hur skulle det låta? Ja, nu välkommer Leroy van Dijk. Oj, alltså, plötsligt men det fick vi inte höra på Radionord egentligen. Nej, ja, då fick man skärt på sig lite jag försöker prata lite svenska och ett sånt alltså. Det. Du spelar ju dragspel också ute på barnsrgan. Du berättar lite grann om lite det här. Ja, alltså jag gillade ju dragspel. Jag ärvde ett när jag var tolv år och började spela. Och det tänkte jag så här på nätterna och på tillfällen när det inte var några färdiga program gjorda så fick man köra en timme själv och hitta på lite grann och prata mellan skivorna. Då och tänkte jag, nu ska jag göra ett dragspelsprogram. Alltså. Och jag satte igång och gjorde en lista, alltså det gjorde jag ju någon dag innan då på alla skivorna och plockade fram dem i skivförrådet. Och så satt jag igång och så hade det väl gått 20 minuter så här kommer en chefsingenjör eller chefstekniker och så här nu får du sluta med det där dragspelandet lägg på något annat sa. Det var ingen populärmusik om bordet. Nej, det där var tillhörde väl Sveriges radios avdelning på något sätt där med dragspel. Det var väl inte liksom popmusik direkt. Okej, okay, men du spelade inte dragspela i vetsändningen då. Nej, sånt fick man inte hålla på med. Okej, okay, när var det du oftast körde liveinslag på radion då? Ja, det är ju inte liveinslag, man berättar ju ingenting direkt alltså utan det var ju mer att man eh, annonserade annonserade faktiskt eh, skivprogram och skivor och sånt alltså. Det det var inget att man höll någon program och diskuterade Nu säger jag det med glädje att det kommer ändå med era folk här innan vi lägger på nästa skiva så kanske att de ska få presentera sig. Eh välkomna mina vänner här i. Eh vem har vi här då? Nej, har ju Här har vi Lars Brangje. Ja. Och hej, Solveig Würdstig. Ronny, heter jag över nu är vi ute i sändning. Jaha. Ja, trevligt. Ja, eh Eh jag eh när jag representerar vi kan ta lite kort med er också in vi ska spela lite musik men bara för att göra klart för gästerna vilka ni var vad ni hade för befattning ombord eller ombord du Solberg du var inte ombord va? Nej jag var receptionist på kontoret Kamppakatan Ja eh vad vad bestod dina uppgifter i det då? Svara i telefon och ta hand om gästerna. Ja här eh. har jag rogat gäster som kom. Mm vad var det för typ av gäster du hade? Ja Eberto Anita Lindblom delbabs så Sigmar Ankvist och Sima med flera. Mm, det var lite värdinnä så samtidigt då. Ja, det blev så. Eh, ja. jag var ju inne på Kramgatan i Djurholmen höst. Jag stod då när man man kom liksom ner för en liten håruttrappa och så var det en disk med runda hörn. Fanns den där då också. Exakt, precis som så såg det ut. Ja. Hur såg det ut i övrigt inne på Kramgatan när man kom in där? Kunde ju en liten kort beskrivning du som framlevde de där dagarna där så att säga. Ja, det var ju många rum och trånga gångar och små små rum och det på väldigt många gånger både hit och dit. Ja, var det var ju mer än en våning det här. Nej, det var bara en våning. Det var ju i gatuteplanet allting där. Ja, precis. Ja. Okay. Eh, Men... vi ska återkomma till det där i så väl du då Lars, du var ju ett det sjösmyck det får jag, jag förstå. Jag låg ute på båten, låg enbart ute på båten. Det var var var jag och Lascenesti som sände nyheter därifrån. Ja. Så att vi vi hade ju egentligen väl lite att göra med de som var inne i stan. Vi var ju mest ute på båten och sände våra nyheter. Så du jobbad aldrig i land och gjorde några nyhetsjobb där då? Nej, egentligen inte. Vi skulle väl jobba lite grann när vi var inne, men det blev bara utav det. Vi vi jobbade ju bara med direktsändningar allihopa. Mm. Okej, okay. hur var det upplagt då? Hade ni någon personal alls från nyhetssidan ombord eller hur gjorde ni? Ja, vi var alltså två reportrar som skötte dygnet runt. Och då då hade vi ju nyhetssändningar varje timme. Och Sveriges radio hade ju inga sändningar överhuvudtaget mer än det, det stora ekot. Så att vi låg i nyheter som jag sett oändligt långt före dem med allting vad vi kunde göra. Mm. För vi kunde ju ändå så fort vi fick en nyhet så så gick vi ut med den. Mm. Och det kunde ju de inte göra. Mm. Jag tänkte just i början av Radio Nord då eh, spela man väl i, eller gjorde i ordning i alla fall nyhetsmaterial på redaktionen i Lund och sen hade någon ut på båter men det jobbade lite annorlunda då under din tid. Ja, det där var alltså en kort kort tid i början som som nyhetskillarna gjorde. Då var den nyhetskillarna gjorde lite grann men när vi kom utom jag jobbade 10-11 månader det knappt ett år ungefär då då gjorde vi allting direkt utifrån båten. Vi har många var nu nyhetsskällar ut på båten samtidigt. Det var alltid två, men det var ju självgång som vi modilla ibland så rätt var det var det bara en och ibland bara två. Men men mer var det inte. Okej, okay. eh, vi ska ta oss dig kamälla men nånting i musikvägar vi får se vad göran hitta på här så återkommer vi alldeles strax till våra här. Sivan <trycklig> deine hema is das Det här är alltså Radio Nord Revival. Vi hörs nog även på F5 i Stockholmsområdet. Detta tack vare Bernt Nyberg som sitter mitt emot mig. Vad är det för sändare du har satt igång med? Det är en F5-sändare med 100 watts uteffekt som vi ska sända med här över Stockholmsområdet. Det är din egen sändare? Ja, det stämmer. Det är, eller att jag har sagt, det är min firmas sändare. Då. Jag har en liten ingenjörsfirma vi håller på med, med sändare och och klikna ljudutrustningar. Och sen har det varit uppe på taket och satt upp en antenn också. Ja men en eh rundstrålande antenn, en cirkulär polariserad för eh, att täcka staden lite bättre här då. Hur långt tror du vi räcker? Det är svårt att säga men eh, nog ska vi nog nå några mil allt. Är det svårt att få sån här FM-sändare att fungera bra? Eh nej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 Ja, det är de här legendariska Orban Optimod ljudprocessorer som har varit eh standard ända sedan 63 då eh faktiskt eh Branson som då vart Radio Caroline var en utav de första i Europa med att ha en sån här ljudprocessor för att eh få ljudet lite tätare och lite lite bättre då. Ehm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 eh sändar under helgen nu med lite högre frekvens ifrån eh, Salak och eh, sen sänder vi också på kortvåg eh med 10 kW och eh, sen eh, sänder vi också på Radionordgs gamla frekvens eh 603 kHz med eh, på mellanvågssbandet. Du har förskräckligt massa radiosändare hemma.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 det var ju väldigt ledsamt när de fick lov att slå igen och lägga ner sin verksamhet. Så Radio Nord ligger mig varmt om hjärtat. Särtina, tyck tack, tyck tack, Särtina. Särtina, tyck tack, tyck tack. Rätt tid, Särtina-tid är nu 13.58. Särtina betyder säkerhet. Tyck tack. Man borde ha en diskmaskin Westinghouse Westinghouse När det gjelder diskmaskin da Westinghouse Mina damer, varfor ikke gjøre ekvitt alle bekymmer med disken gjennom å skaffe en Westinghouse Allt ni bør gjøre er å på disken stelle in maskiner og tenke på noe annet til eksempel i hendene Westinghouse Westinghouse Vill ni ha det bæsta Nyhetsrubriken den här timmen är de här. Investeringar i stamnätet höjer elpriset. Och FOIs chef får förlängt förordnare trots vapenskandal. Dynet runt kan ni lyssna till Radio Nord. Goda afton får jag lov att presentera... Jag i fågel och jag hette flax. Är ni orrenytt och log och vill studera mig så passa på för nu är det så dags. Jag har fått en liten fjäder som ni nog kan se i min övre dräkt någonstans. Ja, det började här om i ett trebrev där min farsa gav mig dammedans. Sjova <laughs> det var livet i holken i lördags. Moster hon fastna med näbben i klem. Sjova det var livet i holken i lördags. Ute i det tokige stararnas hem Tjo, va det var liv Vatt i holken ni løras Alla får rundt i en flygande dans Jo va det var liv i holken ni løras Fyll kajer, er vi ju lite til mans Kvitt, kvillig, kvitt Roppa farfar forskrekt Farfar forskrekt? Ja, just farfar forskrekt Kom, alla meser, for nu er det kläkt For nu er det pippi direkt ha -ha. Tjo, var det var liv at det holken i løras Hålet var tett redan kvart over fem Tjo, va det var liv de holken i løras Ut i det tokiga stararnas hem Jag tror alla vilda fågler som i skogen fanns Stelte upp på vår nattligats lykk Ja, det fanns jo noen traner som var litt for store Å rum någonstans Men til dem var vi på det føde og drykk Hela natten höll vi på med både stoj og glam Stick i sted mot vår sångarprincip så når solen på sændag morgon Titta fram de om du løgn Og ett pip Men tjova det var liv At det holken ni lørdas Aldri man spådat en muntrare gask Tjova det var liv At holken ni lørdas Borta i ett hörn var det dragkamp og mask Tjova det var liv At holken ni lørdas Næbbar och klor över flasker och fat Tjova det var liv de holken ni lørdas Ja, storken var der, fast den mera privat Kvitt, kvillig kvitt, alla fjedrarna røk ry.vis heran har ryg ja, Kring tond snår et vid dummba på hhök og, og sendlire kaffe med. Ah, ah, ah. Jomp va var livet, det vanvad de holken ni lødas. Frygamde byling komvit i pa frull. Jom va var livet, det van att de holken ni lødas av fölas må finkar befinkanså föl. Kvitvil det varångt i från tott. Långt till från tott. Dång till från i krevan vi flaksade bort, men kom till box iom ja chovad del va att de honken de llödas hon fantassta men ef ke chomba del va att de honken ni llöda U ti de to gas star all. Tokyokio, Rom, Washington, Tehan, Kairo, Marokko, Bonn, Berlin, Paris, New York. London to call Radio Nord stationen vid den nya tonen presenterar nyheter från världens alla hörn Här är radionsnyheter. Elen är nu relativt billig tack vare regnandet som givit god tillgång till vattenkraft. Men stora investeringar väntas i stamnätet. Svenska Kraftnät vill därför höja den så kallade effektavgiften under de kommande åren. Pengar räknar innebär dock bara en ökad kostnad på ett halvt öre per kilowattimme för en genomsnittlig elkund. Trott avslöjande om att Totalförsvarets forskningsinstitut FHI planerar att en vapenanläggning i diktaturen Saudiarabien så får nu generaldirektören förlängt förordnande av regeringen. Jan Olav Lind får fortsätta i 6 år till på jobbet. Det var i mars som avslöjan han kom att FI bildade ett bulvardföretag för ett tag för att samordna byggandet av vapenläggningen. Lind hävdade gick att han inte känd till projektet men blev senare överbevisad.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 När ni har hunnit sluta att plugga till eftermiddag då kan ni verkligen unna er lite avkoppling innan i början av läxorna. Radio Nord har ett program just för er med musik som ni vill höra den. Det bjuder på jazz, rock, dixie och mera rock i Låten från båten. Vi hörs alltså klockan 3 i Låten från båten.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 minns rösterna från förr men vi har också en nyproducerade program eh, skapade av entusiaster från idag. Mycket nöje! Nordisk Atlas klockan är nu 14.07 Tid att tänka på resa Tid för Nordisk Atlas resebyrå Nordisk Atlas är alltid röstar you your best I For a service Why must I be A teenager In love Each time we have must I be a teenager in love? One day I feel so happy, next day I feel so sad I guess I'll learn to take the good with the bad Each night I ask the stars up above Why must I be a teenager in love? Nobody but you I'll be a lonely one If you should say we're through Well, if you want to make me cry That won't be so hard to do If you should say goodbye I'll still go on loving you Each night I ask the stars up above Why must I be a teenager in love be a teenager-in-law? Why must I be a teenager-in-law? Why must I be a teenager in love? <laughs> Fret på strålande kumar Lyssna på radio God och her er en sponsor Og nyhetsstudjon, Kjell Bergstrøm Vi kontrollerer Lasse Karlsson Klockan er mye over sju Og en er tre minutter over sju Enlig min klocka Og vi skal sette igong med litt musikk Nästan på en gang Jag bokmärker min tid det i putron eller snart? den 22 februari, det är torsdag og dagens namn är Martina. Martina. Altså. Och alla som heter Martina kan känna sig gratulerade och uppvaktade av oss här på Radio Nord. Och vi hoppas att ni har fått en kaffetår så här på morgonen för att ni heter just vad Davins namn också är. Och så ska vi be att få gratulera skådespelerskan Elsa Pravit som idag fyller 30 år. Hon har medverkat i en hel del filmer. Ehm, bland dem kan nämnas för trollad kommer i pokemanne king i rutt med mera men mera och nu giften regissören Anne Mattsson som vi vill de släppa dit. Grattulerar alltså Elsa Travis och i hoppas att vi får se eh fria skådespelerskan nere på Raden Ostberg någon mer gott. Det låter som hägt band som sitter nu, Yellow Road of Tactics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 Riktiga färgkort lätt gjort med Kodak Color färgfilm från Brodmans Brodmans Brodmans. Nu är nu billigare färgkort hos Brodmans Brodmans Brodmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9, ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort med Kodak Color färgfilm från Brodmans Brodmans Brodmans. Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans. Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans. Extra reklamerbjudande. Betala bara för de färgkort som ni tycker är bra hos Brodmans Brodmans Brodmans, Brodmans. och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Fatta på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt med Kodak Color färgfilm från Brodmans Brodmans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 Brodmans affär. Och Brodmans Brodmans Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 Konserthuset och Storgatan 12 hörnet av Skeppargatan. Ja, vi går till Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans. Sol, sol, sol, sol. Värman blir ända dess. Allt gott vi som man tralla la den där som bländar och är i vår smak i denna enda sa sol sol sol sommarens sol sol sol värmande sol sol sol lämmande sol sol sol du kan någon gång i Sol, sol, sol, livliga sol, sol, sol. Vinter bor och häst, vi har en enda träst. Att månen skall skingras och himlen blir blå, så vi kan sjunga så. Sol, sol, sol, sommarens sol, sol, sol, värmande sol. Nett vi har en om deg klart det var sol sol sol sol, sol, sol. den som har sitt val. Det göran Lindemark och det här är Radio Nord Revival. Den 8 mars 1961 startade Radio Nord sina sändningar från båten Bonjour på internationellt vatten i Östersjön. Chefen Jacques Korsak hälsar er lyssnare välkomna. Kära lyssnare. Radio Nord är verklige After more than two hours reverberators. If the moon have gone a hinda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 Rätt tid, Särtina-tid är nu 14 och 17. Särtina betyder säkerhet. Tick, tack, Särtina! Hi there, Cleo, honey. I'm gonna float down the river, Tiger boat, down the river, call the night. Be whining and dining Hard at work but Just reclining every mile On that old Nile When all the girls you, We will move down the river Right in style Till we meet Pharaoh's daughter In a barge on the water We'll from the jungle With the wild birds singing out so free We'll be swinging, we'll be rocking But we won't be stopping Gonna rock that barge right out to see Gonna swing down the river, ever fling down the river, call the Nile. Way down in the Ufraiders, where the beautiful ladies wear a smile, up, up, up, ah, that's the style, up, up, up the Nile. From the jungle With the wild birds singing out so free We'll be swinging, we'll be rocking But you won't be stopping Gonna rock that barge right out to sea I'm gonna swing down the river, ever fling down the river, cause the nile, way down in the Euphrates, where the beautiful ladies, with smile, ah, oh, ah, oh, oh, oh, that's the style. tid är dyrbar tid. Lufthansa ger er rätt tid. Lufthansa sparar er tid. Certina tid är nu 14:21 Certina betyder säkerhet. T Tack Certina. Oh I get to go with Regina Jean with some me but she's a queen and the luna gonna home time. Oh when baby to home and try it is the time I'm in Oh my baby to go more so well, the tar I'm in it But it's 546420 my rock 546 20 the Pied Rock baby 546 20, six, 20, six, 20 You're the Pied Rock 546 20 the Pied Rock You are Baby to tomorrow's right. love, well, she's the star. I'm in love, love. When well, she calls me up on the telephone, to so come on, all right. I'm all alone. Oh, baby to tomorrow's dream, come on baby to tomorrow's dream, with a chance to star. Think about the times we had Together, boy On Friday we paint the town But now she ain't around There's only water, water everywhere Not a drop to drink So tell me now What else can a poor fellow do? But sit right down And think, think about some tea Even if I want it to be total ah it's only the salty sea between a drink and me it drives you man water, water everywhere not a drop to drink so tell me not about what else can a buffalo do but sit right down and think, think about roast beef think about some fish and chips In newspaper These galley mills are okay, but sausage every day, it's as bad as water, water, everywhere. Not a drop to a drink, so tell me not, how else can a But sit right down and think, think about those girls in the pin-up photographs <laughs> around your bunk. Vi står där med det arms reach and everyone of peaches is like water water everywhere not a drop to drink så so tell me now what of camp and fall to right down on the deck and think Det är också vanligt så här på så har vi också lyckats få ner veckans vinnare till mikrofonen och det är Monika Sätterlund det är ett stort nöje för mig att på Radio Nords vägna få räcka över det här hederskeppet till dig Monika Tack ska du ha, väldigt Välkommen trevligt Välkommen hit förresten, ska Tack. jag kanske börja med att säga Tack ja. Det är första gången vi har nöjet att se dig här nere men jag hoppas att det inte är den sista Det är inte första gången, jag har varit här en gång förut Och hämtat skepp Nej, inte skepp. Nej. Det är inte skämt. Nej, så fina saker det här. Jo, det var närmast det jag tänkte på Aha. i det här i det här programmet i 10 alltså. Monica, ja. den här melodin som du sjunger in nu när har sjungit in när min vän. Tyckte du det var skoj att göra den? Jo, det tycker jag. Och den är väl mer eller mindre skriven skriven åt mig av av Ove. Så det jag tycker att det är väldigt kul att sjunga in. Och du tycker alltså att också att den ligger väl till för dig?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 Jag tänkte just komma in på det. Det är väl det faktum också att du har eh fått väl förnemda textskrivare, kan ja. man så att för säga. Mm. Det fanns ju inte Det kanske fanns men jag upptäckte inga förut liksom. Man får ju upp ögonen en gång. Vad har du för planer närmast nu då? Nu ska jag spela revy på på Gröna Lund eller Gröna Hund som det ska heta. Mm, det är så med det är. Jag har själv i sån och tagit damer och så. <skratt> fram till midsommar vid premiären 27 april. Och sen så ska jag åka full parkerna. Då vill jag prova på kabaré också eh på Hammarby Sjöstad. Mhm. Skojigt? Ja, det är fantastiskt roligt tycker jag. Är det är roligt att arbeta på det där lilla intima ja, formatet så att säga. Ja, det är det. Och skojigt att arbeta med en publik som är avslappnad, de sitter och äter och har det fränt och det känns liksom. Men är det inte sorgligt också? Jo, det är klart att det krävs eh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 Eh min LP-platta på Philips kommer ut nu om en vecka eller om den kanske redan är ute. Mm. Och sen får jag väl längta mig ett tag för nu har det ju kommit en del. Ja, det har kommit en del ja. Ja Monica när det nu kommer en ny platta, en nyhet så ska du veta att vi är väldigt intresserade av den och om det sen blir anledning att återkomma med sån här sak så är vi naturligtvis ännu gladare. Ja, det samma. Tack för besöket. Tack. Mm. slöja dig vis när min vän vände till baka var blommorna frusna til is blommorna frusna till is var blommorna frusna till is Certina tid är nu 14.32. Certina betyder säkerhet. Tack. Certina. Radionord är stationen för både gamla och ung och som ger dig just den musik ni vill höra. lyssna lyssna lyssna på radion nu radion some är nu 14:36 Tid att tänka på resa. Tid för Nordisk Atlas resebyrå. Nordisk Atlas är alltid rostrad att ge bästa tänkbara service. Om det kalter ute där vi ligger, är hälsning så varm vi sänder till Malpipen är underhållningsändigt. Och radiojouren Malpipen är underhållningsändigt. Hej, jag heter Jan Kotsak och är son till en radiopirat.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 Vid borgsor har vi alldeles utomordentligt väder och det gör att våra tekniker ber att få meddela att de klockan elva idag på förmiddagen, klockan elva alltså, stänger Radio Nord för antennjusteringar. Klockan elva stänger vi alltså Radio Nord för antennjusteringar och vi beräknar vara tillbaka omkring klockan femton, omkring klockan femton. Lars Branges var det för den här nyhetssändningen och nästa ordinarie nyhetssändning kommer klockan nio och femton. På återhörande i Nordmorgonprogrammet om någon minut. Dubbeltrubbel med skrattmusklerna. Ja, vill ni verkligen skratta ut nu i höstmörkret? Då måste ni se Paramounts två pangsuxer. Dubbeltrubbel med Danny Kaye på Kina och Åenson pappa med Fred Astaire och De Beneold på Palladium och Fonten. Det <laughs> är så du ja, när är höstens verkliga skrattfest redan nu. Cedanne Kay i Dubbeltrubbel på Kina och Freddast där och Deb Reynolds i Å en som pappa på Palladium och Fontänen. <här> Når sjunger og solen den ler Alt er så vakkert jeg ser Med deg ved min sida jeg lende går Og hjertet i brøstet det slår Så heftig Livet er så skønt Og herlig ting, ting er mer Besværlig, allting går så lett Om du var ler mot meg noen gang Pengar har jeg ikke det kvittar alltid ur när jag hittar en ny melodi, om du bara lär mot mig en gång. Förr var jag så sur, aldrig gett tur, sjöng jag nej bara i moll, men sen jag träffade dig, allt förändras sej, vi skriver lika med noll. Allt i världen du bitt du då ro minsta vind, jag lider hela dagen lång, om du bara lär mot mig en gång.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 moderna radiostationer. En ny Lorio där sändningarna stoppades och på den sista sändningsdagen den 30 juni 1962 sa Jakorczak ju att nu statsmakten har beslutat att hindra oss från fortsatt arbete är beklagligt. O24 har Radio Nord visat vad kommersiell radio kan åstadkomma. Klockan är ju 4 i dag. Tuna, den sista skivan från Bon Jovi. Nu, 50 år senare, kommer vi att återutsända slutet igen. Bonchour sjönk i Nordsjön 1980, så vi kommer att sända från Kammarkagatan 46 i Stockholm. Där Radio Nord hade sina kontor som studielokaler. Där finns nu ett vandrahem. Vi kommer att höras på Mellanvåg, Kortvåg, FM och på internet. Vi hörs. I slutet av maj 2010 sände vi direkt från isbyritan SS St. Erik vid Vasamuseet i Stockholm. Vi hade då besök av flera Radio Nordveteraner som Ronnie Forslund i Tyvärd. Här är ett exempel. Ja, då ska vi till sist ta prata lite grann om efter vad som än, efter Radio Nord. Det här är Radio Nord Revival där jag sitter och talar med Jan Kortsock, författare och journalist som alltså har skrivit en bok om Radioord om sin far. Vi har ju hört historien om Radioord hur det hela gick till. Det är från början till slut och så småningom så seglade båten iväg mot nya öden och äventyr. Och vad vad hände sen med Jack Jan? Man kan säga att han återgick till sitt normala liv som internationell affärsman med framförallt inriktning att hitta nya produkter i USA och eh, han höll på med biltvättar, han höll på med orglar med nummer ovanför tangenterna som man inte skulle behöva eh, kunna noter och han höll på med tusen olika affärer ständigt och jag glämt de flesta av dem. Sen gjorde han tyvärr ett litet inhopp i filmbranschen igen när han skulle eh, vara med producenten film som Gary Louis delvis skulle spela in i Sverige men den filmen har fortfarande inte kommit ut på bio så det kan man säga var inte något väldigt lyckat inhopp utan han han fortsatte med sina affärer och sen allt eftersom åren gick så blev han allt mer engagerad i veteran tennis. Han hade ju själv varit en väldigt duktig tennisspelare så att hans pensionärstid tillbringades på ett mycket behagligt sätt att han åkte runt mellan all världens stora tennisturneringar och var då med internationella tennisförbundets veterankommitté. Så att eh men det roligaste... När den första bitterheten hade lagt sig över att Radio Nord blev stoppad på det sättet det blev... Så sa han ju alltid sen att det roligaste ändå han hade gjort i livet... Det var ju definitivt Radio Nord. Och han hade en väldig kärlek kan man säga till alla sina gamla Radio Nord medarbetare. Och allt eftersom åren gick så blev det ju mer och mer tydligt hur mycket Radio Nord hade betytt för många människor så det fick han ju också känna av. Så att Radio Nord var ju så klart det mest spännande äventyret i hans liv. Eh, annars när det gäller radio det var ju inte hans främsta nervsig från början men han verkar ju ändå ha haft en viss känsla för hur man skulle modifiera det amerikans radioformat för svenska förhållanden. Vad är jag tror det som hölje eh, rörde ni gärna det ändå att eh, få fram ett sound för Radionord. Här hur kom det till? Jag tror det det ska väl ju nästan prata med medarbetarna som finns kvar. Jag tror att det var en kollektiv insats att man eh, jobbade fram hur det skulle låta och att man hade duktiga människor där eh, Henry Folks, Pelle Lönndal och andra. Eh men jag tror att han i varje fall var väldigt duktig på att hitta kreativa människor och omge sig med. Och det är ju en väldigt viktig chefsegenskap och att han också så vitt vi hör än idag att han var en väldigt uppskattad chef även om man kunde bli otroligt förbannad. Han hade ju kort stubin innan han ångrarade sig ofta väl snabbt också så som det brukar heta kunde man ju få sparken på morgonen men få jobbet tillbaka på eftermiddagen så att eh, jag tror många minns honom som en en bra chef på det sättet med ett starkt engagemang. Men hur minns du honom som pappa då om man ser det från ett lite önderlunda perspektiv? Det var precis likadant. Alltså han kunde bli väldigt förbannad och han ångrade sig då omedelbart och fick fruktansvärt dåligt samvete så man visste det att om han hade blivit väldigt förvandrad då gällde det att passa på och be och få någonting såhär en ny bandspelare eller någonting för då hade han så himla då men alltså han var precis likadant som far som han var som chef kostade ban min stora entusiast och väldigt snäll var han ju innerst inne. Jag såg det så mycket av din far under alla de här åren med tanke på eh, hans kringfläckade liv och alla projekt som rörde sig hela tiden. Nej, han var ju nästan aldrig hemma utan det var ju vår mamma som skötte allting som var chef hemma. Men däremot var det väldigt roligt när farsan kom hem för då var det ju alltid fest och han hade varit borta så pass länge och då kunde man ju liksom räkna med att få några roliga presenter och få gå på krogen och allting men han var ju Eh det var inte direkt någon far som tog ut någon pappaledighet och var hemma med barnen eller så utan han var lite annan typ. Ja. Okej. Okay. Ja, eh vi ska ta återvända lite grann till din bok för jag pratade med en tidigare också. Du har ju lagt ner en hel del jobb på att marknadsföra den här boken. Bland annat så har du varit med i olika sammanhang och pratat om radionord. Kan du berätta lite grann om det här? Ja, alltså jag Jag tycker inte jag har lagt ner så mycket jobb på att marknadsföra boken utan men däremot har jag blivit eh inbjuden till så många olika saker. Alltså jag har ju varit i väldigt många radioprogram, jag har varit i morgonssoffor på TV och så. Och det stora nu, det väldigt oväntade var ju att jag fick nöjet att delta i en turné som gick runt som en Radio Nord-turné på 14 platser i Sverige med Lillbab Siv Malmqvist och Ann-Louise Hansson som dragplåster måste vi ändå säga men jag fick berätta lite av den här Radio Nord historien under den här showen och eh, vi har ju kom hem då den tog slut förra söndagen i Luleå och vi har åkt då från Helsingborg i söder till Luleå i norr och det har ju varit fantastisk upplevelse att få eh turnera med tre såna superproff som de här damerna då och så vidare. Så att jag har varit eh, det har varit jätteroligt och det är fortfarande jätteroligt. Och jag tror att det kommer nog att fortsätta med Radio Nord eh, temat för min del ganska mycket eftersom nästa år är det ju faktiskt 50 årsjubileum. Så att eh, Jag lever väldigt mycket mer det här nu och det är väldigt kul eftersom så väldigt många människor har så positiva minnen av den här radiostationen. Eh de här den här showen som du berättar om hur var responsen ifrån publiken i allmänhet där inför dina framträdanden och berättelser om Radioord? Ehm om jag ska vara riktigt ärlig så ibland när man tittade ner bland publiken när jag stod och pratade där så såg man att vissa tittade väldigt tittade och lyssnade väldigt uppmärksamt men vissa var ju helt klart inriktade på att tjejerna väldigt snabbt skulle komma och sjunga så att ibland såg man någon som väl var ganska ointresserad men eh man märkte mer efteråt att de som var verkligen inte sedda av Radio Nord de kom ju fram och ville prata mer. Men det här var i framförallt en show för de här artisterna och deras många hittar. Och ibland satt det folk till och med när jag pratade så där publiken, men för det mesta höll de sig vakna. Okej, okay, hur var det var planerat? Du stod och pratade eller körde ljudillustrationer och bilder eller någonting också? Nej, jag inledde med att berätta bakgrunden till det här varför kom radion ut till? Jo, det var ju för att det fanns radiomonopol med väldigt lite underhållning och just den här inspirationen från Radiomarkeo då och eh, hur man kom igång och så och det var och sen kom tjejerna och berättade sina råd genom minnen vad det hade betytt för deras karriär och topp 20 listan där både Ann Louise och Lillbab slog på den allra första listan och Siv kom in på den andra listan Och sen hade de sina eh artistnummer och sen var det paus och sen kom jag in och berätta det i, i första eh delen av andra akten om det nu var så himla populärt varför eh var de tvungna att lägga ner och berätta lite om lagstiftning och annat. Det fanns en liten politisk öd bakom det hela också då, på något sätt. Det blev ju så det, det är svårt att undvika den politiska öden för man måste ändå ja, till exempel under alla dessa 14 shower så sa jag aldrig något partinamn utan jag talade bara om regeringspartiet som var väldigt mycket emot Radio Nord för man vill ju prata så lite politik som möjligt framförallt om folk går ut för att ha en trevlig kväll men man måste ju på något sätt säga att det var ett visst parti i varje fall som låg bakom den här lagstiftningen som till slut fick raderna ordat släcka ner kändarna. Okej, om vi ska avrunda det här lilla inslaget här lilla och lilla för östen då blir det har ganska mycket den här torrheten i halsen börja på att göra sig påminn, minst sagt. Men vad kommer att hända nu framöver då? Har du några nya planer på gång på nya böcker eller kommer det att hända någonting mera på Radio Nord temat? Vad säger du, Janne? Jag tror att jag kommer som sagt att fortsätta att prata om Radio Nord i olika sammanhang. För jag märker att det finns en väldig efterfrågan på att jag ska komma ut och jag åker runt och visar lite bildspel. Jag håller föredrag, dels för människor som är lite äldre idag sen kommer ihåg det men jag åker också till skolor och berättar för sådana som inte definitivt inte var födda då så att jag tror att radio nord kommer att vara en del av mitt liv under ett antal år framöver och det här är även intressant för man kan säga företagsledare och sånt där för att det var det handlar ju om eh, en dynamisk person med en ny idé som utmanade det bestående och sånt kommer alltid att inträffa. Så att eh, jag ska hålla ett, ett sånt en sånt föredrag redan nästa vecka så att eh, för säkerhets skull inbjudnas så att jag tror att jag kommer att fortsätta på olika sätt och prata om Radio Nord under överskådlig tid och sen kommer jag också att skriva nya böcker men det är lite tidigt att säga vad de ska handla om. Vad gör du övrigt då? Hur mycket tid tar det med Radionord upp av din dagliga verksamhet? Det är ju lite i, i perioder. Annars så jobbar jag med som konceptchef kan vi säga så inom journalistiken och hjälper till i mycket till företag. Jag har jobbat med kundtidningar mycket så jag jobbar på ett företag som heter Cebelon och är konceptchef där. Jag hjälper att ta fram till olika företag som framförallt nu för tiden. Det är ju nästa stora paradigmskifte det gör att vi går över till allt mer digital kommunikation. Så att nu går vi från tryckta tidningar till mycket som händer på nätet. Så det är jag jobbar med till vardags. Okej, vi ser fram emot kommande böcker och mer om Radio Nord. Tack ska du ha. Jag har kort sagt det här är Radio Nord Revival och vi ska övergå till mer musik, av er musik. Första gången till Italien kom. Amore, amore, amore. Dilettiosole. Per dina dikter. Per dina dikter. Rett tid, certina tid är nu 14 och 57. Certina betyder säkerhet. Tack. Certina. Jag vill god efter oss, prot, prot, prot, prot, prot, prot, prot, prot, prot, prot, prot, prot, prot, prot, prot, prot, prot, prot. Inne i ett annat lite stund har vi de här rubriken. Skadeståndskrav nedbrutet med 4,5 miljoner kronor. Borta Panalle blir värdssnyhet. Vill passa på att ønska er Kjæra lyssnare I ett gott nytt år Og som vanlig tar vi Til musik når dette sker Ty på så sett Att vi lettere det går Og ett lyckligt 1962 Vill vi hoppas At vi alle sammen skal få Og det nya året Ger er nyttig ton og ord Vi radio Washington Tokyo Berlin Köpenhamn Rom Här är radions nyheter. En man har tidigare dömts för att ha bränt ner Österbro skolan i Uddevalla 2010. Dömdes till också betala ett skadestånd på 5 miljoner kronor. Belåtingsrätten prutat av 4,5 miljoner. Så nu behöver han bara betala en halv miljon kronor. Vilket också det kan bli svårt då han är i liten bostad i Boslän, insaknar jobb, har hoppat av sin utbildning och nu försörjs av sina föräldrar. Ett årligt tyra blomkvist tappade bort sin nalle på söder Malm i Stockholm. Ennes mamma satte upp en lapp med efterlysning av nallen. Polisen la sen på sin Facebooksida också ut efterlysningen. Flera svenska även utländska tidningar har skrivit om detta om den hjälpsamma svenska polisen.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 Trott avslöjande om att Totalförsvarets forskningsinstitut, FHI, planerat en vapenanläggning i diktaturen Saudiarabien så får nu generalriktorn förlängt förordnad av regeringen. Jan-Olof Lind får fortsätta i sex år till på jobbet. Det var i mars som avslöjande kom att FHI bildade ett bulvanföretag för att samordna bygget av vapenanläggningen. Lind hävdade i ekot att han inte kände till projektet men blev senare överbevisad.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 Apple-smäkta datorer är dyrare än andra PC-datorer. Visas det sig också att de som använder Mac också har dyrare vanor. De betalar i genliknande tidning Worst Site Journey mellan 20 och 30 mer för en hotellnatt än en PC-eger. Upptäckten har därför fått den amerikanska sökmotorn Orbit att styra Apples kunder till dyrare hotell. Det var Radians nyheter med Jordan Lindemark.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 07. Tid att tänka på resa. Tid för Nordisk Atlas resebyrå. Nordisk Atlas är alltid rösta att ge bästa tänkbara service. Det är ett bekant namn. För du, Kalle, välkommen ska du vara för det första. Tack. Tack. Du har en orkester som eh, du köttar med kring eh, Kingside och Sideside och Ja, just det. Sälling det är ju lite varstan. Jaha. Eh, där har vi en orkester. Hur länge har du haft den? Eh, ja, med den här besättningen har jag haft den i ett år någonting. Och med den här besättningen så innehåller den vad? Eh, trumpet, trombon, saxofon, piano, bastrumma. Ja. Eh, jag hade nöjt att vara på Kingside som i lördags med ett litet extra engagemang och fick där tillfället lyssnat till i din orkester och fan att du var ohörd influerad utav topp 20 listan. Ja, det är så att på de många tonar skåden där de känner mycket väl till topp 20 listan och man spelar melodier ur den så är det väldigt populärt och det har vi slagit oss på det går bra. Ja. Så du studerar med, med noggrannhet då hur topp 20-listan skiftar från vecka till vecka och det så klämmer du i låtarna allt efter ja, hur det. de placerar sig då? Ja, just det. Ja. Så du har mer eller mindre hela listan i din repertoar då? Ja, det har jag utom melodier som lämpar sig mest för flickor att sjunga, det är inte så ja. mycket. Nej, ändå har du inte framsett med en tuff brud i lyxförpackningen, det nej, vet jag. <laughs> Ja, ska vi säga så att det finns några inspelningar som du har gjort på band som vi har fått låna här? Ska vi ta och låta ett sådant löpa in i apparaturen? Ja, det kan vi göra. Någon särskild melodi som du själv tycker man skulle kunna ägna sig åt? Man um, kan ju höra yeah. på Tell All The Word About You. Det ska vi göra sen också. Tala om för hela världen allt om dig. Och här kommer melodin. Ja. Oh. kalle den här melodin som du dessutom sjöng här den eh, var väl utadade det där tempot och den arten att man får säga och hänföra den till kategorin rockmusik. Ja, nära på i varje fall. Ja. Eh, hur är det då när man är ute på ungdomsskolorna som du ju i så hög grad är hurdan är publiksmaken? Vad är det för sorts melodier som eh, i huvudsak just nu ska vara? Vill du inte bara tala om att du brukar köra topp 20 låtar utan vill säga det till allmännen, eh, publiksmaken? Det är mycket rockbetonad musik. Och, allt hålla med droken skulle vara död det är alltså temmeligen så överdrivet. Eh ja, det det har ju kommit liksom en ny form av rocken något lugnare form och det är väl den som går bäst nu. Ja, den som är lite inspirerad utav ja, det är enstända gitarrer det, och tempot så att det där. Just det. Vi har en viss länk till elgitarr men eh, vi spelar ändå de melodierna. Ja, som förekommer liksom och så där man vet. Och har det tempot i dem i alla fall. Ja, ja, just det. Det går bra. Lite tips. Eh förr i världen eh under skoldanser och allt sånt där då var det liksom bara Dixien tid hur han tillförhåller sig publiken till sig till Dixien nu mera. Eh det är inte alls vad det har varit. Jag har haft Dixienorkester på den tiden om ja, jag vill minnas det där med. Ja. Och då var det ju mycket populärt men eh det är klart man kan så att säga klämma in en eller två Dixienmelodier på en kväll men det är bra med det. Också. Ja. Mycket med allt sånt här som där eh, som chatchar ut eller någonting sådär då det är det populärt väl. Det är populärt ja. Ja. ja. Men eh, till övriga mer om man säger latinamerikanska rytmer går det dit också och finner gehör det hörde inne. Eh det får inte gå liksom för fort. Eh tempofrontvärdet hastighet ska bli kan göra dansa lite lugnt och trevligt. Ja. Har du en känsla av att eh, det rent improviserade i musiken eh, jämfört med den fasta melodin det är båda kategorierna, vad är att välja det här? Eh, publiken är för tiden, de känner mest till melodier, de är inte så, tror jag, eh, insatta i hur man, så att säga, om man skulle sola bra eller improvisera bra, det är sånt som jag inte tror att de är sådär väldigt intresserade av, de vill höra sina melodier som de känner igen. Det är väl de, ja, ja. Vi ska prata mer, jag ska bara sticka emellan med en, eh, ja jag ska kanske sticka emellan med ett besked också. Eh, eftersom det står antecknat här att vi ska tala något om Larssans lördagsträff. Det hände ju en liten plötslig malör där i lördag. Så tillvida att eh, en och en halv timmes inspelade intervjuer. Dels med fotbollsherrarna Gösta Knista, Samberg, Lennart Backman och Svenne Berka. Liksom 45 minuter med eh, Ray Adams. De kom på avvägar, de intervjuerna. De var inspelade på band och kom väck. Eh bandet har medlet i då återkommit och det är min avsikt att vi ska försöka att redigera det bandet så att det går att lyssna till det den här kommande lördagen plus att dessutom Anita Lindblom har lovat ett besök i studion. Detta i lördag eftermiddag som alltså sker som i morgon mellan klockan 11 och klockan 14. Så ska vi lyssna till Lindas skott och hennes Count Every Star. kondition det eventuellt besitter men eh, säger ändå att ni är väl med i sport 6162. I fjol var det ju vad det väl ungefärligen sammanlagt miljoner, sjömiljoner sport 60pro som avlast. Inga ansträngande saker sport 6162 tror ger i alla fall en lagomotion åt alla våra spelare. Ni som vet mer att ni kanske inte är på tillräckligt dröjlig fot utan känner en mulna anfoldhet och anbrutenhet när ni ska springa till sportvagnen eller ni ska springa ner och köpa mjölk i butiken eller vad ni gör. Och fortsätter stan igen då blir man lite antusen ni som känner på är det där ta och häng med i sport 61 62 proven och lyssna vidare till Radio Nord får ni också dessutom alla de upplysningar som rör detta även i maj Gott om tid är det för sport 61 62 håller på ända fram till och med den 30 april nästa år Alina som leter efter att identifiera som han säger sig åt Brotherhood brothers. Och så säger Valerie Carr can home. Mm. Det är prisvärt. Det lönar sig att gå till Brodmans Brodmans Brodmans. Ni kan få en 45 varvsskiva för 3 kr och en LP-skiva för 9.90. Ja, det lönar sig att gå till Brodmans Brodmans Brodmans. Ni får rabatt på alla skivor från 15% till 50%. Ja, det lönar sig att gå till Brodmans Brodmans Brodmans. Det är norra Europas modernaste grammofonaffär. Ja, det lönar sig att gå till Brodmans Brodmans Brodmans. De har det nya försäljningssättet, självservice och därför lägre priser. Ja, det lönar sig att gå till Brodmans Brodmans Brodmans på Storgatan 12 i hörnet av Skeppegatan och Storgatan 4. Det lönar sig att gå till Brodmans Brodmans Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans gör själv för sin slogan bättre och billigare hos Brodman. Man kan få en radiogramfon för bara 485 kronor och då är det stereo. Ja, det lönar sig att gå till Broddmans, Broddmans, Broddmans. Ta till exempel deras kanonvillkor vid avbetalningsköp. Ni blir förvånad hur lite ni behöver betala i månaden. Ja, det lönar sig att gå till Broddmans, Broddmans, Broddmans. Jag visste ju det, men varför säger du Broddmans tre gånger eller tiden tre gånger eller tiden tre gånger eller? Det är tre butiker sådär. Broddmans i eh, Kungsgatan 43 i Konsterrhuset, Broddmans i Storgatan 12 vid hörnet av Skeppegatan och Broddmans i Storgatan 4. Där har du adresserna till Broddmans, Broddmans, Broddmans. Och glöm inte bort Broddmans, Broddmans, Broddmans ger 20% på nästan allt i foto så ska jag berätta att eh den finnmerodi som ju eh, gäller Fabians den här veckan Turnmelus eh är väl en av de melodier som många fick lyssna till under Fabians visit i Sverige förra veckan som var men eh, kanske är ändå några data omkring honom trots att en hel del står att leta i skrifterna och en hel del har tagits från tidigare. Eh för 3 år sen så var ju Fabian en helt okänd 15-åring i Philadelphia. Idag är han ett av de allra största namnen i bland Amerikas tonåringar hans elektrifierade personlighet får uttåningarna att storma de lokaler där The Fabulous Fabe framträder. För en del veckor sedan, ja, någon månad sedan är det nog ungefär, så kom Fabe till Atlantic City, det är den stora turist- och badorten på Amerikas östkust, för att framträda i fyra shower på The Steel Pier. Lokalen har högst kan högst ha 8000 personer, men direkt inte för den här Fabians fans som strömmar in till staden från New York, från Washington, från hela delstater och andra östkust. De två första showerna de körde sin för en packad lokal med 8000 personer var det där. Är tredje showen började på nästan 10000 i lokalen och när den sista satt igång vid linan så hade inte mindre än 12000 fans packat in sig och Fabian hade därmed slagit alla tiders kassarekor. Fabian sägs vara den snyggaste uta dagens unga artister och det är kan inte ingen hemlighet att han ju blev upptäckt av Quartz sitt utseende inte kanske för sin så talang då. Men utseende räcker inte bara det i Amerika, det måste finnas någonting mera. Och det i det här fallet är ett slags magnetisk dragningskraft som får alla att flåka sig kring honom. Man har sagt att Fabian har en röntgenblick som betvingar alla. Och man säger att hela hans kropp vibrerar av elektricitet som sätter eld på publiken. Något som väl kanske till viss del upptäcktes även under hans värgevisit. Fabian slog igenom en melodi som var, eller kanske som skräddarsyd åt honom. Han kallade honom nämligen för The Tiger. Det var flickorna smäksamt på honom i skolan. Och Tiger, den melodin såldes ju småningom i en miljon exemplar. Eh han är nykey intresserad utan film vill gärna filma har varit med i en del filmer eh bland annat Dogmen, High Time, North 12, ska känner vi väl till och Love in a Goldfish Bowl. Och en är under inspelning den heter The Longest Day där han dör som soldat under invasionen 1944. Sedan har han varit lite i amerikansk TV också framsett i alla de stora shower som Perry Como samt Sylvester Stallone, Liam Neeson, Martin Sheen. I den här månaden så är det avsikten att han ska vara med i en tv-teaterp som heter Bust Stopp. Den har spelats även i Stockholm tidigare. Och där spelar han en sinnesrubbad mördare. Hollywood sattar hårt på den här unga storpojken från Philadelphia som ju nyligen blev 18 år gammal. Och han arbetar lika hårt för att själv bli en god skådespelare. Han säger att jag tänker sjunga så länge publiken gillar mig. Men jag vill helst av allt bli känd för mina filmer i framtiden. Fabian är väl medveten om att han har många beundrare i Sverige. Han har ju fått nya bevis på den. Och många beundrabrev, det får han dagligen över stora koffertar. Men han har också sagt, han frågade lite stillsamt innan den här Sverigevisiten om det var så att det var kallt här i Sverige fortfarande. Men då lär hans manager ha sagt till honom att publiken kommer säkert att värma dig tillräckligt så tar du dina bermuda shorts med dig. Ja, det är lite grann om Fabian. Nu ska vi lyssna då till fyndet. Turn me loose foreign <laughs> Så handlar ni givetvis i Farsta centrum Där ett stort antal välkända specialaffärer Och tre stora varuhus står till er tjänst Ända till det klockan är 20 ikväll Farsta centrum med 2000 fria parkeringsplatser Har öppet ikväll och varje fredag kväll Till klockan 20 Får jag berätta att en reserförare En fallshemsjägare, en grodkvinna Och en judoexpert var hjältar i ett tv-program I Amerika i förra veckan Att leva farligt hette det Och namnet verkade en slula passande För en av tv-kärnorna Det var en svensk reserföraren Jocke Bonnier Johke visade finom från ett lopp, pratade om sin favoritsport sitt jobb och programledaren anblickade stock trots för små försök det getts försöke förmå Johke att erkänna att han och hans kollegor kör bil fortare än de flesta för att utmana ödet. En ny helt automatisk tvättmaskin. Ja, det skulle vara mindre än. Det behöver inte vara någon dröm. Ja men är det inte bra dygd knappast. Westinghouse nya helt automatiska tvättmaskin kostar inte mer än 1975 kr. Och Westinghouse, det är maskinen som löser alla tvättproblem. Och jag skulle gärna vilja se och veta mer om Westinghouse. Det går så bra. Det behövs bara att ni vänder er till Bodins järn, Drottninggatan 71D i Stockholm. Carl Lundqvist järnaffär, Sturegatan 24 i Sunderberg. Eller Arvid Anderssons järnaffär på Hornsgatan 154 i Stockholm. ett glas rosaft pressad ur den frukt eller den grönsaken själv önskar. Det låter väl juligt gott. Med Leverkans progress rosaften för fisken som ger hälsa åt hela familjen kan ni på några ögonblick framställa saft ur alla tänkbara frukter och grönsaker. Men ni kan också använda Leverkans progress på följande sätt. På noramenen själv finfördelar och pressar den 1 kg ropotatis. Och tänk vilka underbara potatisbullar och raggmunkar man kan göra av det. Progress är lättare att sköta, lättare att göra vem och har en tyst vibrationsfrigång. Ja, maskinen som ger hälsa åt hela familjen i Progress, den behmiga roterande centrifugen från Everkwarts bruk. Se den i varuhuset så hjälna färd redan imorgon. Koppla på Radio Nord Og koppla av med Radio Nord Rett tid, Sertina-tid nu 17, och 40 Sertina betyder sikkerhet redan så skriver hit och fortfarande gärna vill höra dig Adam så omväxlande sorgamorgon Violetta. Några Violettas önskemål har inkommit ifrån Lena och Mona, ifrån Kersti Daglande som vill spela den för sin mormor till och med. Och här är någon som bara kallar sig för trogen lyssnare och också Anita som bor i Katrineholm. Ja, ni ska få höra Violetta alldeles snart så jag ska dessutom säga att på lördag mellan klockan 11 och klockan 14 så har vi ju den som kallade Larsans lörastrefen. I morgon och eh, ni som gick miste om intervjun Sist förra lördagen Med Ray Adams ska få höra den den här gången För såväl den intervjun på 45 minuter Som 45 minuters småprat med eh, Knivsta, med Lennart Backman Och mitt vänner Werka om fotboll Det kommer med då, det kommer ju bort i bandet sist Men du ska det komma Och Anita Lindblom kommer också på besök Den här är alltså på begäran då Ray Adams via detta mm. med Blue Gillette Extra. Det sensationella nya rata som inte känns på kinden- kom studentkår meddelar att dess operation Dagsverken den så kallade småttningtjänsten pågår i tiden 30-31 oktober och 1 november. Privatpersoner och företag som önskar få något arbete utfört kan då ringa telefon 34 28 38. Behöver ni en lövkrattare, en britspartner, en vindstädare, barnvaktare, takttalsförefattare så ring 34 28 38. Handelssmåttningar utför vilket arbete som helst. Förhållningen går helt oavkortad till Dag Hammarskjövs minnesfond. Så om ni står framtända ur bröstfickan nu har ni gjort det. Det är bra så ska vi ta telefonnumret en gång till. Det går bra att anteckna det i kanten på en tidning eller vad för papper ni nu har inne i helheten där va? Är det gjort? Det är inte på mitt telefonnummer här. 34 28 38. 34 28 38. 4 karamellen tio nya smak sensationer i karamellen Iré Fantasismål norr i Metropo karamellen från Hellas Så ska vi lyssna till Julia uh, Little Gearade framför Wake Up Little Susie bilradio det är Blaupunkt Västerland. Blaupunkt Västerland arbetar som en vanlig bilradio på bilens batteri när den är inbyggd i bilen. Men det är också lätt att ta den med sig ur bilen och använda den som reseradio. Köp Blaupunkt Västerland. Den kostar inte mer än en vanlig bilradio och då har ni samtidigt en perfekt reseradio. Så kontakta närmaste Blaupunktförsäljare eller ring Stockholm 24 19 30 för närmare upplysningar. Europa E9 30. All Star Alumni Orchestra framför Sorar. Brodnans ger 20% på nästan allt i foto. Förlåt, uh, uh, hur sa? Brodnans, Brodnans, Brodnans ger 20% på nästan allt i foto. På kameror och blicknapparater. Brodnans, Brodnans, Brodnans ger 20% på nästan allt i foto. På all slags bild. Ja, Brodnans, Brodnans, Brodnans ger 20% på nästan allt i foto. Uh, projektorer då? Brodnans, Brodnans, projektorer. Ja, där kan man hitta de mest fantastiska visor. Är till exempel pajaden som kostar 790 kr, i den formen hos Broddmans, Broddmans, Broddmans för bara 545 kr. Hur det där låter ju fint så det men varför säger du Broddmans tre gånger i 라tiden? Tre gånger i 라tiden? Tre gånger i 라tiden. Ja, tre butiker sådär. Broddmans i Kungsgatan 43 i Konserhuset, Broddmans i Storgatan 12 vid hörnet av Skeppargatan och Broddmans i Storgatan 4. Där har du adresserna till Broddmans, Broddmans, Broddmans och glöm inte bort Broddmans, Broddmans, Broddmans ger 20 på nästan allt till foto. Radio N. Anslagstavlan. Och på Radio Nords anslagstavla läser vi idag. Tantorsföreningens slipstenar i Stockholm marscherar för restauranggillet på lördag, eller heter som vanligt genom styrelsen. Kilimanoholm fredsfamiljklubben träffas på lördag klockan 19.15, 19 19.15 i lokalen i Ägersten. Västerhanings folkhögskolans elevförbund påminner om höstträffen på skolan lördag klockan 19. Lövstad Bruks idrottsförening håller samkväm i samarbete med gymnastikflickorna i Lövstad Bruks Folkets Hus lördag klockan 20. Örberga 4H-klubb har höstfest i Strå bygdegård lördag klockan 19. Sällskapet Talias vänner i Norrköping inbjuder medlemmar och bekanta till sedvanlig sammankomst i Arvist Teasen lördag klockan 19. Sammanslutningen The Four Släcks samlas åter på lördag klockan 14.30 på sedvanlig plats. Treningen Stockholmskolonister kol går där de kallar Stockholmskolonisterna till födelsedag lördag klockan 19 i ett källarutbestämd lägenhet. Biljetter är att erhålla på telefon 52 31 41 och 68 70 14. Gudums IF inbjuder till säsongens första inomhusdans i Gudums folkhus på lördag 20 2024. Nässe Kortvoksklubben anordnar lördag den 28:e, det vill säga imorgon en lyssnärkväll för alla DX-intresserade. Vänliga mottagare står till deltagarnas förfogande. Ego dröjer kvar man där som helst efter klockan 17. Lokal i Högre allmänna läroverket Annex. Då ljudet kommer att vägleda er. Kulturella ungdomsrörelsens folktanslag anordnar höstsamkväm lördag klockan 19.30 i Motormännenas lokal, Stadstagsvägen 6. Berbo SLU har ungdomsträff i Nykyrka bygdegård lördag 19.30. Furebackens parkstyrelse kallar till ordinarie höstsammanträde lördag klockan 15 i Furebacken. Och slutligen stenkista Äla husby SLU. Avdelningen anordnar ungdomsfest lördag klockan 20 på Stenkvista lantmannaskolan. Så ska också säga att imorgon klockan 14 till klockan 18 när lagom när skolan är slut så kommer som vanligt önska programmet Melodiposten. När skolan är slut så är Skolis out och så en Gary US Bonds senast. bilen i världen i sin pris och storlekstas som erbjuder fullständig automatisering av såväl koppling som växling som standard. Automatisering av bilens manövrering betyder ökad trafiksäkerhet, darr för bekväm och radikalt förenklad manövrering. Darr är bilen för lugn, avspänning och större trafiksäkerheten. Darr är den rätta bilen för er. Så se morgondagens bil idag hos Svenska Darr, Flemingatan 41, telefon 54 70 30. D Daft. Så ska jag säga också att ikväll så kan ni se och provköra den nya Daftiren till klockan 20. Vilade för glada människor. Radio. En ny helt automatisk tvättmaskin. Ja, det skulle vara mindre. Det behöver inte vara någon dröm. Ja, men är det inte bra dykt? Knäppa. Westinghouse nya helt automatiska tvättmaskinen kostar inte mer än 1975 kr a Westinghouse tvättmaskinen som löser alla tvättproblem. Ja, jag skulle gärna vilja se och veta mer om Westinghouse. Det går bra och det behövs bara att ni vänder er till Magnusson och Company i Kattingeholm. Själv på Stora Gatan i Väsrås, Aktiebolaget Norman och vid den i Vinneby är det Aktiebolaget Edvard Löbergren i Vithus. I Tranås dessutom hos AMS rör. Ja, menarkenna i programmet tar slut idag, fredagen den 27 oktober, dagens namn Sabrina. Födelsedagbarn Mona Grain, Sonja Skand och även Elvis Presley, akkompanjatören och pianisten, kompositören Floyd Cramer. Kvällens spår är givande år inte minst ur arbetsintryck. Ni känner er utvecklat och många nya goda idéer strömmar till. Det kommer att göra en hel del nya bekantskaper, en del av dem högst anonyma. Oförlovade ungdomar kan räkna med att ligga i riskzonen för en ringväxling under vintern sängarna erbjuder en mycket välbehövlig belöning. De allra stora stjärnorna gynnar romantiska föredagar. Romantiska årtal 1936, 1939, 1940, 41 och 42 och lyckotalen 3, 4, 5 och 7. orkestern spelade bongo boogie. Ett glas råsaft pressat ur den frukt eller den grönsaken själv önskar. Det låter väl ljuvligt gott. Men över kvarnsprogress råsaften till synsby som ger hjälp av hela familjen kan ni på några ögonblick framställa saft ur alla tänkbara frukter och grönsaker. Men ni kan också använda en över kvarnsprogress på följande sätt. Hon oranen är skär, finfördelar och pressar den ett kilo rå potatis. Och tänk vilka underbara potatisbullar och raggmunkar man kan göra av det. Progress är lättar att köta, lättar att göra vin och har en tyst hydratationsvigång. Ja, maskinen som ger hälsa åt hela familjen i Progress den behmiga rosaften till fugen från Everkvarlsbruk. Är den i varugult då hjärnafären? Godann imorgon. Är med Ford och hans checkmates i Gypsy Love. Gipsy! I morgon är det inget sådant program men istället så är det Lars Hans lördagsträff Emellan klockan elva och klockan fjorton Då avsikten alltså är att vi ska få lyssna till det vi inte fick lyssna förra lördagen Som så slarvigt kom bort det lilla intervjubandet Svenne Berka, Knivstad Sandberg, Lena Bertman Det är alltså fotbollshärrarna som ställer upp för 45 minuters resonemang Far från förra lördagen Och likadant 45 minuters intervju med toppsångaren och toppsångaren Ray Adams det utom så kommer Anita Lindblom på besök så vi lovar en stor lördagstreff. Är det tack för det då vi hörs alltså imorgon lördag mellan klockan 11 och klockan 14. Tankar hur så ser. Delen av som syns ohär i framnesterskel. Tar som meter London. Paris. Washington. Tokyo. Berlin. Köpenhamn. Rom. i radions nyheter. Utte går dagens skottar om ett storbråk vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg hämtades 12 personer in till förhör. Först anhålls två för försök till mord och viltskhets ytterligare två. Polisen säger att fler anhållanden kan bli aktuella. Eller polisen vårdas två personer för skador som uppkom i bråket vid Sahlgrenska, men ingen av dem ska skador som bekräftas som skottskador. Och polisen har nu slutfört en teknisk undersökning på sjukhuset. Samtidigt har nu säkerheten där skärpts. Militären i Egypten har fortfarande stort inflytande på ledningen av landet. Det står nu klart att ledaren för Egyptens militärråd, fältherre Hossein Tantawi, blir försvarsminister i den nya regeringen som leds av den nyvalde presidenten Mohamed Morsi som tillhör det muslimska brödraskapet. Den 76-årige Tantawi var försvarsminister i två decennier under den störta presidenten Hosni Mubaraks regim. Håll till så vidare också den lagstiftande makten i landet eftersom han upplöst det egyptiska parlamentet. En man har tidigt döms för att ha bränt ner Österbrors skolan i Uddevalla 2010. Han dömdes då också att ha betalat skadestånd på 5 miljoner kronor. Men har tingsrätten prutat av 4,5 miljoner? Nu behöver han bara betala en halv miljon kronor. Vilket också det kan bli svårt då han enligt tidning Boislänningen saknar jobb, har hoppat av, sin utbildning har nu försörjts av sina föräldrar.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 I dag morgonen är det behagligt att vakna upp till en trevlig melodi. Varje morgon klockan sex bjuder Radio Nord på just sån musik med Nordmorgon. Programmet som gör varje morgon till en god morgon.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 Jag minns rösterna från förr, men vi har också nyproducerade program skapade av entusiaster från idag. Mycket nöje! och 10. Tid att tänka på resa. Tid för Nordisk Atlas resebyrå. Nordisk Atlas är alltid rostrat att ge bästa tänbara service. kan 11 på torsdag med eller det. Radio Nordbyller ett år och vi vill att ni ska fira dagen tillsammans i vår små kongsalen. Sirius håller roll i hela dagen till klockan 8 på kvällen. Hela tiden händer det någonting. Lars-Ås Svensson presenterar artister på löpande band. Blänktexare och sångare med studentkanalenusgeneral Jan Ekmarkets ledson kommer att se till att ordningen inte blir den allra bästa. Bland annat utlovats att vem som vill får en ridda musiker och kända grubblar konserter. Ni får uppleva avancerad twist. Störas riktigt ordentligt av en rock-sångare. Hämföras av bland andra Ann-Louis Hanssons och Anna-Lena Lövgrens sång. Ryckas med av Customs gitarrgrupp. Blir bestudna av jämtlemannakjuren McFreddy. Blir karikerade av Sveriges snabbaste snabbtäcknare Al Bergström. Kort sagt, ni får uppleva sensationer i snabb följd i 1 i 1. Ett urval av de tusentals täckningar som strömmat in i täckningslevlingen för högst tolvåringar visar vårt kändarpartyg Bonchour i varianter som du inte kunnat rämna om. Pristagarna koras av en jury med bland annat Al Bergström. Och så blir det festlig prisutredning. Det tar 1 krona i entréavgift, men du som är under 12 år betalar bara 50 öre. Pengarna går oavkortat till Akademikers hjälpen 1962. Akademikers hjälpen är Stockholms sjömännens stiftelse som hjälper sina kamrater, jag tycker. Och det gör de nu bland annat genom att backa verka för oss i kongsalen. Välkommen, välkommen nu på torda till kongsalen. Önskar ett dåd i radionod. In i nere odfrid när vädret är blött blir ni åter färd med aptitbiver. In i hänger ju vissen efter en solfattig sommar. Ta en Apidermkur. Vitaminbrist kan orsaka trötthet, allmän olust och mottaglighet mot många sjukdomar. Bygg upp en motståndskraft med Apiderm. Apiderm säljs receptfritt på alla apotek. Så när vädret är blött blir ni åter färd med Bye.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 16 och 17 Certina betyder säkerhet. Tack Certina. Du ska väl också vara med och spänsta upp till Sport 6162? Naturligtvis. Varje gång tillfällig ges sål jag på och bygger upp kroppen. Och ett gott mellanmål vid alla sådana tillfällen är filmjölk. Ja, filmjölk. Det är gott vid alla tillfällen. Det tycker jag också. När som helst på dagen och när som helst på året. Så ett gott råd. Var med i Sport 6162. Och ett gott råd till ett filmjölk. Både nyttigt och billigt mål året runt. Särtinatid är nu 16 och 21. Särtina betyder säkerhet. Titt! Hey! flyktige i vår Sen till vår radiosida idag så berättas det om att lördag är Radionods sista sändningsdag. Vi har med anledning av detta en bett hit uh, skepparen Herr Valfrid till kaptenbord mej Valfrid Lindemann och alla barnshow som vi är Ja. Nej men nu det är väl lite vemodigt för det är för att ni ju lämnar den på återut. Det är ju jag lämnar ju tillbaka jag ser ju segla hem till Nicaragua. Ja. Ja, jag säger det ju. Ja, ja. Jag är en gammal Nicaragua. Ja, ja, namnet ja, låter ju inte... Ja, men... Låter inte Nicaragua-vansk, det är jag vald. För det är ett gammalt Nicaragua-vansk när han... Ja. Lindemann är ju också Nicaragua-vansk. Det är ursprungligt. Uh -huh. Jag heter egentligen Nicke också, förresten. Nej, vänta, eller? Nicke. Vill. Valt för ett Nicke, Lindemann. Mm. Säg mig nu, men... Tiden... Raguva heter jag också. Ja, ja icke råd. Inget. Ja, det var det. Ja, men man blir inte svege när man är sjöman, man är ju inte svege, utan Nej. Jo, det har varit ett hårt liv. Det är ju ja. det är en tung rotskuta det är. Det har varit mycket. Det blir man blir ju präglad utav sitt yrke där ute och ligga och istället för att alla man på lek så brukar vi ropa: "Bradmans, bradmans, bradmans!"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 sembe på finska vet han det där. Det var han var stark med en bil. Och han han hade, han hade, han är vänstra och vill han bara rymdes med panira när det då ja det var någon karl igen lite Jakob skäran eller vad det var. Det var. Nej Jakob Förtan var det. Jakob Förtan. Ja. Bändelvalen. Sanna eller Stella gaffa det. Det värsta är ju då när skivorna ligger på. Alltså då Då är det kämma till blåaste. För för att det det liksom tänger ut ur själva radiohytten. Det kommer ut mycket där ifrån. Ja. Och det ut. ja, det, det här läcker ut. Det valla så går bra, men det är så sót och och la stolla på att man får med sig chachacha så där. Det är inte vidare bra. Det är ja, men för annars är det väl ganska helt du, det, det är båten är rätt styrt. Båten är väl, båten var rätt styrt, men den har varit på det och funkat många gånger faktiskt. Det det. Ja, det är, det är faktiskt det. Och, och sen så rullar den. Den rullar med tanke det är lite svag i i uh, seglingarna här och och grejerna var det nu ganska heta och jag kommer ihåg det var väl en torsdag som jag hade jag hade de här byxorna på mig faktiskt. Kom ju ihåg det. Ja, det måste ha varit, för jag har alltid de här byxorna, så det måste ha varit det. Men det var torsdag var det, för jag kommer ihåg att jag hade stora ärtfläckar här. Båten gungade så, så vi fick ärtfläckar här. Då fick vi plättfläckar här, för då den gungade den tillbaka på torsdagskvällen. Det är inte roligt på båtar, inte. Men vad hände då? Ja, då hände det där. Men jag fick ju gå ner och byta byxor, faktiskt. Ja, ja. O i när det var då var nere i skansen så det heter skansen det där nere. Mm. Vi har ju killar som heter Renberg också. I alla fall när jag var ni nere där och skulle byta så det, var, det måste ha varit någon väs i backe nere också. Det var ett att spela kära mor för mycket jag vet inte vad det var. Det var det var det var någon det som gjorde det, i alla fall. Att att när jag och det blåste också rasar kraftigt ja. Då det blåste från det långt på från nordvästern alltså. Sydvästen kanske det var eller. Det var någon blåst där alla va det. Vi har inte säkert fick vi har mest lägga stilla. Ja. Jag fattigt inte mästa med det där. Väster är det det man har klockan på eller? Nej, det är vänster är det. Ja. Ja, öster hälsar man med i alla fall i alla fall. Hur är det nu var? Eller är det nord? Nej. No. Oh. Trons. Nej, jag går bara bort dit. Ni några moh, nåder sig där. Nej, nej. Kurir var någon frågande när jag har glömt tidräck i där. Ja i alla fall, jag kommer upp på räcket. Och färskigunkel Sverige så så visa att jag kan inte reta på ryggen. Nej, jag kan inte reta på ryggen. Hop fem som en felknä. En sannskyldig felknä. Eh, jag det det måste vara någon avse här på ryggvästen. Ja. Jag fick ju köra där hela till nästa hämtning. Vi skulle ni hämta ett ett Lars Lundahl inne på... Äh, <skratt> i Stockholm. Äh, och... i äh, Stockholm skulle... så följde jag med Jollen in för att skulle ha... måste gå till doktorn. Men ja. det går omkring att se ut sådär ju. Nej. Äh, men har man en par angenod? Så att jag äh, fick ju lov att gå till doktorn. Det visade sig att det var inget större fel på mig. Vad är det inget större fel? Men jag hade endast knäppt ihop västen med djupen. Ja! ja. 4, 9, 5 Där har vi radio Ja, här sitter jag nu för andra söndagen i rad Med ett skepp i handen Ett litet vikingaskepp Och på det står det Ann-Louise Hansson 25 till 31 i tredje 1962 Ja, du Ann-Louise Det var ett förfärligt rännande på dig här på söndagarna Ja <laughs> Gratulerar till den här framgången Det var skojet tycker jag Det var hemskt kul Sen är vi du nu har du vunnit både med det man inte får och med vinden talar om och och bättre kan det väl liksom inte gå för än en enda platta tycker jag. Nej, det kan nog inte. Du nämnde förra söndagen när vi då talade om det här att du tyckte vinden talar om var den som var roligast att sjunga in i då. Ja, det var det nog. Den är ju väldigt smeksam och tjusig. Ja. Men jag tänkte vi skulle ha ett litet experiment ändåvis. Om vi tänker oss om vi tänker oss att du inte alls hade sjungit in den här vinden talar om. Mm. Utan vi tänker oss det att du eh hade lyssnat till den med någon annan eller ja eller på något sätt kanske hört en instrumentalversion utav den. Ja. Vad tror du? Trodde inte du att den hade eh kunnat vinna i Luxemburg? Jo. Om jag ska vara ärlig så tror jag nog det. Du tror det tror jag. Ja. ja. Och um, nu ska det ju bli väldigt spännande tycker jag Och det kan jag tycka vill du också Och se vad Radio Nords lyssnare Kommer till för resultat i omröstningen om, Mellan sol och vår Och vinden talar om Det blir hemskt spännande Jag vet inte riktigt när resultaten kommer på det Men det är väl i faggarna nu Och som sagt var Då får ju vi i alla fall en liten fingervisning Om hur det kunde ha gått i Luxemburg Ja just det Du har inte varit med i någon revisionslagertävling än va? Jag var med i Tysklands Slaget evling Ja det får du göra Ja Varför sjöng du där för någonting? Jag sjöng en melilla som heter Zinklein och Fogel mm -hmm. Och får vi höra den på svenska någon gång tror du? Nej det tror jag det inte Får vi inte? Nej Låg den eh, väl till för dig eller? Ja den var eh, ovanligt snabb mot de melilla jag brukar sjunga Men den var kul att sjunga ändå Apropå eh, sjöng Liten Fogel Det var en fågel som viskade i mitt öra här för en stund sedan Att du tar danslektioner Stämmer det? Ja, det är jag. Så det vill jag tänker eventuellt äh, gå över på scenarbete. Nej, det får det vet jag inte vad jag ska säga. Man måste ju försöka och äh, jobba lite med tejplastik och man måste i alla fall att kunna föra sig lätt på scen eller något så där. Det är därför som jag tar liksom. Men du tror kanske att det blir musical vad det lider. Det vet man inte. Men du hoppas det. Jag hoppas det. Mm. Ja. Vi får väl än ska det lycka till i de funderingarna. Och som sagt varan Louise jag får säga välkommen hit igen. Kanske inte det så länge. Jag vet inte, det får vi se. Tack för besöket alltså. Ja, tack så mycket. Certina dikt tack dig tack för dina fina dikter. Rätt tid Certina tid är nu 16.33. Certina betyder säkerhet. Tack Certina. No more do I du, vilken smäll? Tacka for det. En sån knallsensation som at Elvis Presley's No More finns att få på EP-platta från och med idag. Menar du verkligen det? Då er det allt jag som rusar iväg den närmaste musikhandeln. Ja, kära lyssnare från och med idag kan ni egentligen köpa No More på EP-platta. På samme skiva finner ni också de här godbitarna Blue Hawaii, Almost Always True og Moonlight Swim Alla Elvis Presley Så passa på nå å rusa i vek til nærmeste musikhandel E nu 6. og 36. Tid att tänka på resa Tid för nordisk Atlas Reero. Nordisk Atlas är all din rosta at bästa enng bara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 God morgon, det ser ut att bli en fin dag. Vi har mycket svaga vindar, cirka 4 till 5 meter per sekund och sjöhöjningen är obetydlig. Det är alltså fullsbordningsbart. Det här är Lasnessius som rapporterar. Nästa nyhetssändning kommer som vanligt klockan 8:15.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 så välment och skärt så jag är säker att denna kvällen det kommer flera en liten blomma så här planterad ut i en kruka kan säga mer en orpor som är dekorerad med vita liljor och orkidéer med den enkla tulpan på det märkelseran jag har den äran jag har den äran och gratulera man kommer med lyster på guld som någon ska få men mig kan väl förmå At bidra och skriva på nej jag går direkt till min vanliga leverantör och sen gör ja, en lilla uppvakning gör med en enkel håll i på påverkelser av jag har den nära jag har den nära och Ja, jag har blivit populär och är så välmottagen och kär så jag är säker att din dagdellen det kommer fler en liten blomma så her planterad i en kruka kan säga mer En orrefors som er med vita liljor og orkider Men med en enkel följepan på bemærkelsedag Jag har den æren, jeg ja, har den æren, gratulerer!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 Vi hade då besök av flera Radio Nordveteraner som Ronnie Forslund i Tyvärde. Här är ett exempel. De av en fortsätter att prata med Radio Nords gamla besättning, Radio Nords gamla besättning och nu har ytterligare en medlem av den forna nyhetsredaktionen tillträtt. Hej, vem av är framför oss nu? Se ungefärligt jag. Du var med ifrån allra första början på det här äventyret. Ja, det kan man ju nästan säga. Jag började någon gång i augusti-september 1960, vilket ju blev mer än ett halvår innan sändningarna startade. Mm. Vad hade ni för arbetsuppgifter under hela den här tiden då, innan sändningarna kom igång? Juliga arbetsuppgifter, det var ju att förbereda nyhetssändningarna. Det är ju inte så lätt att göra ett halvår i förväg. Nej, jag tänkte just det. Hur var ni då? Satt ni och körde fejkade sändningar då, eller...? ai mycket liten utsträckning det var märkligt nog mycket lite kunskapsöverföring tycker jag ifrån Amerika till eh, oss hur eh, en ny radio skulle låta utan visat mer och skrevs såna här eller så att mest då skrevs såna här eh, pluggbitar kan man väl kalla det på journalistbrok som skulle fylla ut radioordyllar idag etcetera ja. Okej, okay. i ordning någonting annat så att när exempelvis eh, DLTV spelar in reklam i inslag och såna här saker. Eh, nej, filosofin då var nog att skilja på nyhetsrösterna och reklamen faktiskt. Ja, så det, du, mer hoplandat, men då i början så var var det inte Vi gjorde några prov att uh, uppträda som diskjockeys, men uh, vi två som fanns då på hösten var nog ingen av oss vidare lämplig för det. Okej, okay. eh, när började nyetravaktionen att utvidgas eh, Björn och Lasse ni kom ju in ett lite senare skede. Ja, vi kom in eh, både Lasse och både jag och Lasse, Nästis, vi kom ju in eh, att ja, <laughs> <förlåt>, jag då <tänkte>. låtet. <laughs> <laughs> okay. Det är ju det är ju ah, inte. Ah. Nej, men vi kom ju in eh, vi satt på båten för 10-11 månader. Mm. Vilken tid man ska räkna ifrån det kommer inte jag ihåg. Från juni 63. Från, från juni 63 ja. Men vi jobbade ju uteslutande med direktsända nyheter då var ju eran igång då hade ju de här pionjärerna på det själ och ser det faktiskt ut kvar då Nej. utan då då då var ju vi så att vi hade ju inga synpunkter på på det här med vad vi skulle göra eller inte göra vi hade ju en kontinuerlig nyhetsuppföljning. Eh hur många var ni då vid det här tillfället? Eh, det minns jag på. Ja, jag vill minnas att det var nog fem personer. Det var ju Lasse Brangje, Kjell Bergström, jag och Karl Karlholm. Eh, Karlholm var väl inte direkt ute på båten, Nej, och läste det är var... så nyheter men det var ett par till, Jörgen Einestad och, och ytterligare någon. Mm. Det var ju Låda som var under ganska korta perioder, kanske månader eller två. De kanske inte klarade av sjöhövdingen eller det var andra detaljer som spelade roll. Men totalt kanske det passerade en 8 9 man på Nyhetsredaktionen. Men vi är ju ett sext släkte det är ju fortfarande fem utav oss som lever och är aktiva. Jag än i verka ju väldigt aktiv och är nog speciellt just med nyhetsmän att ni håller er fräscha längre. Eller vad kan det vara tror ni? Det kan vara tärdom. <laughs> Okej. Okay. En grej som jag kommer att tänka på en liten annext åt när du pratar om det här, det lär ha funnits någon som hade sitt alldeles egna speciella sätt att tackla sjösjuka eller vad det nu var. Kan du berätta lite grann om det här? Ja, det var ju en utav nyhetsredaktionens mera kortlivade medarbetare som efter en kortare period ute till sjöss så tog han väl till flaskan och när det var hans tur att läsa nyheter så reste han sig upp och öppnade eh, ja, vad det nu heter, fönsterducken han och eh, skulle berätta om vi hade något väder och så sa han, ja vi har väder här även idag så satt han sig ner och ja. först då började teknikerna förstå att han var olämplig att prata i radion så de slängde av det, därefter blev det absolut alkoholförbud ute på båten Okej, okay. <laughs> jag förstår Jag förstår ja, vi ska inte gå in på vem det var, men det är ingen som är här närvarande idag i alla fall. Ehh, <laughs> nej, det är ju i alla fall leveranser i det här fallet. Hur då? Ja, vi hade en tysk lastbåt som kom av ja, 14 en dag och fick motorhaveri. Jaha, <laughs> precis. Så det är av en händelse alltså? Ja, så hissade han av rilanternan och sen rodde vi över och hämtade lite. Det men var... det blev slut med det här och nej, efter. Nej, ja, det, vi, det visste vi aldrig de om. Inne i ett land då visste ju vi, ingenting. Vi pratar om det officiella och inofficiella. Jag förstår det. Det är en liten gråzon vi rör oss inom här. Ja, lite så liten eller. Okej. Eh, okay. var det mycket dricka ombord på barshör? Nej, nej, nej. Det var inte. Jag Lådigt. menar ni måste ju ha haft ett ganska krävande jobb kunde man hålla på ute där. Nej, det gick. Det är ju då då. Ja, något sånt. Okej, jag har varit mot sjuksköterska eller? Jag har aldrig varit sjuksköterska faktiskt måste vara på en tjänst där. Ja, det, det är så bra, bra när det gav det. jag gav. Sjuksköterskan var ju mitt när sa jag att jag kunde vara dödskjuk 1 dun och sen kunde han vara dödskjuk 1 dun och det då, då gick det ju bra och, och det blev ju inte samma dun och Nej, det jag inte vad vet. Hur? Nej, så länge som vi var två nyjöss mellan bord så var det ju inte några problem men eh, allt eftersom tiden gick och nyjössredaktionen blev decimerad av olika orsaker så fick ju en nyjössman ibland kämpa både en vecka och 10 dagar beroende på att det kunde inte ta komma ut med en passbåt och gör avlösning och det går ju ibland storm och elände så att eh, själv fick jag sitta en gång tio dagar ensam och det var rätt så tufft, det måste jag säga men man var väl ung och pigg då mm. Jo men du är väl fortfarande ganska ung och pigg Tackar, tackar, tackar. Eh, jag Ska jag vända mig till eh, teknikern här och höra, ska vi in med ett nyhetsinslag snart kanske eller har vi tid på ja, oss? Ja, vi har ju nyhetsläsaren här Ja, jag menar det ja, Är du beredd? Tackar, mm. tackar Jag går där så nätt. Och har ju mycket. Är rasigt ja. äh, som. Äh, Nej. Nej. Men, men, men, ja. Då ska vi se vad jag gör lite nyheter då. En man skjuttes tidigare på morgonen i Gäll på nattklubben Kongsborgsavenyen i Göteborg. En man drog ut vapen inne i den fullsatta restaurangen och sköt offer. En okänd gärningsman försvann sedan från restaurangen. Den avlidne mannen är sedan tidigare känd då polisen. Polisen har ett vagt signalement på en misstänkt man som söks av ett stort polisuppgåd. Riksrevisionen anklagar kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén för att ha lämnat felaktiga uppgifter. Revisionen har funnit mycket allvarliga brister när kriminalvården slutit avtal med entreprenörer. Det handlar om ett projekt i Haparanda som gjorts om tre gånger. Generaldirektören Lars Nylén själv säger att kritiken mot honom måste bygga på ett missförstånd. En 48-årig man tidigare anställd av migrationsverket åtalades för dataintrång sedan han ändrat uppgifter i migrationsverkets datasystem som innebar att en kvinna fick permanent uppehållstillstånd. År 2008 uppgav den 48-årige mannen till en kollega att han hade problem med sin inloggning och behövde hennes inloggning för att för över åtta personer ärenden. Men migrationsverkets säkerhetstjänst hade oråd och mannen avskedades sedan från jobbet. 48-åringen nekar till brott skrivers konstadsagbladet. En patient fick 1800 tabletter utskrivna under 3 månader. En annan fick 500 tabletter rohypnol utskrivet under 6 månader av en överläkare i Malmö. Socialstyrelsen har sagt att överläkaren skriver ut alldeles för stora doser av narkotikaklassat medel och att det fan, finns en risk för att patienten blir beroende. Nu vill socialstyrelsen att läkaren fråntar sig rätten att skriva ut narkotikaklassade mediciner skriver sydsvenska. Hårda vindar och regn försenar bekämpningen av mygg i det svårt myglagda området kring Nederdalälven i år. Sedan besprutningen inleddes i bondas hobbybekämpning var bara hunnit med ett område på cirka 1000 hektar. Men mot normala 600 hektar per dag skriver jag i dagbladet. Nu är det osäkert om alla utsatta områden hinner besprutas i tid. Det var den. Jag ska dra en liten grej om hur jag läste den historien. <klipp> ett sånt här telegram de här är riktiga och korrekta. Men det fick jag telegram på båten som jag läste så här. På fredagkvällen kom en 65-åring in på polisstationen i i Nyköping och erkände att han hade dräpt en 75-åring. Droppet utlöstes förmodligen av att 75-åringen vägrade låna ut en kro en krona till 65-åringen. Det var alltså ja. nyheter från Radio Nord Revival med lastebrandjäpen. Ja, det verkar som man har läst förut. Det är ja. jättebra. Jag tror det. Jag tycker Bra det är värt en applåd. Ja. Tick, tack, tick, tack, certina dikt tak till Rätt tid Certina tid är nu 16:56. Certina betyder säkerhet. Se, tack Certina. <skratt> Från topp Jenny Camleitley med Brian Highland. IO that you and i want your love in so can come lately sweet sweet as can be your boy may The you my medspotnings On and river, river he nothing he just keeps rowing keeps on rowing along går finns på karusell Vad rådde ju ordspela bästa musiken. Radio Nord spelar den bästa musiken den populäraste och den skickligaste sammanställda. Dessutom kör Radio Nord 24 timmar om dygnet och just nu sitter jag och funderar på om jag verkligen har skrivit så mycket som så. Men eh, jag kommer ihåg att när jag hör till på Åsgränd i Uppsala en gång i tiden, då klagade grannarna över att eh, jag spelade och komponerade och spelade i en 12 timmar om dagen. Men det hördes så otydligt genom väggarna sa de. Men hon har bara följt med utvecklingen och lyssna på Radio Nord. Då har de ju fått käcknat höra mig riktigt tydligt när som helst under dygnets 24 timmar. Tack för de modna och vetande visst. Han har slagit sjutton Sveriges kommersiella radio Radio Nord Här är senaste nytt från hela världen Här är radionsnyheter. Wikileaksgrunden Julian Assange gömmer sig sedan nio dagar tillbaka på Ekvadors ambassad i London. Detta för att slippa bli utlämnad till Sverige för att förhöras om sexövergrepp. Detta säger att den brittiska högsta domstolen slagit fast att han ska utlämnas. Och idag har brittisk polis överlämnat en order till Assange att han ska inställa sig hos Scotland Yard för att utlämnas till Sverige. Ecuador har ännu inte avgjort om han ska beviljas politisk asyl i det landet tiden mäts numera med mycket exakt atomur som är mer exakt än jordens rotation. Då jorden wobblar lite blir ju att dygnet inte blir exakt 24 timmar. För att jordens atomur ska gå lika så förlängs i dygnets andra timme den sista minuten med en sekund nu på söndag. Den minuten blir alltså 61 sekunder lång. Efter gårdagens skottar om av Storbåck vid Salgrenska sjukhuset i Göteborg hämtades 12 personer in till förr. Först anhålls två för försök till mord och vi lönst till ytterligare två. Polisen säger att flera anhållanden kan bli aktuella. Och enligt polisen vårdas två personer för skador som uppkom i bråket vid Salgrenska, men ingen av dem ska skador som bekräftas som skottskador. Och polisen har nu slutfört en teknisk undersökning på sjukhuset. Samtidigt har de säkerheten där skärpt.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 Det var Radions Nyheter med Göran Lindemack. Har ni kanske goda vänner på besök ikväll så att ni kommer att sitta uppe sent? Eller ni kanske är en person som har förvanat sitta uppe sent? Hur som helst, för alla er finns det en radio som aldrig sover. Från midnatt till klockan sex kan ni njuta av god musik genom Radionords nattprogram Rhapsody in Blue.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 det är natten i en hård stad. Det är natten en hård stad och blir aldrig morgon. No mer. Kalla sover alla husen. Hårdstad. Ensam går jag här och är Vem har rekord av mina tomma steg Og vem undrar vart jag är på vei Hordstad Hordstad Det er natt en hordstad Det er natt en hordstad Det er natt i en hordstad Og det blir aldrig morgon noe mer Noe mer Jeg har fartyg dunka på strømmen Ambulans sirener i drømmen Hårdstad Fjerran toner Från en febertrumpet Någon brød sig ur sin ensamhet Hårdstad hårdstad. Det, i en hårdstad det er natt i en hårdstad Det er natt i en hårdstad Det er natt i en hårdstad Og det blir aldri morgon nå ronen bil blenda bilen men nu und den flydur stan på en beg utan slut hold star en dröm av bilens jag av hela fadens brus min stad. Det hände en natt i en hold star jag skände en natt i en hold de kunde ha varit vår stad men det blir aldrig morgon no men no aldrig mig no men aldrig mig no disaster klockan är nu 1707 Tid att tänka på resa. Tid för Nordisk Atlas resebyrå. Nordisk Atlas är alltid röstar att ge bästa tänkbara service. Se, se, så det twist, twist, twist, twist. Då kan 19 startas hade Motix och Radio Nord jättetävling maraton twistering i Dalarna. Alla deltar i maraton twisting för pris. Pa jörkar etor, frisbee-spelare, samt ditt och radioapparater, presentkort. Vidare kommer det att delas ut grammofoner, bilminiatyrer och mycket, mycket annat. Totalt exempel på varje flickas vårens modefluga fick i handen. Stil och uthållighet kommer att bedömas av en expertjury, och tre orkester avlöser varann. Mästa upp till en verkligt gästefest ikväll i Riksdalshallen klockan 19, lördag. Och observera att ni som vill delta i marasontwisten kan göra er anmälan direkt på platsen, bara ni kommer i god tid före klockan 19. Och ni som inte vill ställa upp i själva marasontwisten är lika välkomna att bara titta på eller att ansa vanlig allmälda. Open up! Här kommer mycket mycket välkomna till Eriksdalhallen lördag klockan 19. Hälsa i Saturn Music på Radio Norr. Programvärdar är Lars Sundström och Gettlandin. på Radio Nord i en transistoradio En transistoradio från Landrö, Sveriges största radiohandlare Jag har tre års fullständig Landrö-garanti på min transistoradio Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under tre långa år på transistoradion med FM för program två som ni köper hos Landrö. Titta in till Landrö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landrö Ågatan 25 i Linköping Musik a m d e r h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 Vad det har aldrig någon sin gjort. Ja så. Mitt hjärta får är verka allt för stort. Åh. Oh, oh. Jag säger alltid nej. Det gäller också dig för ser du det är därför att jag har förspott. Vad då? Att när du Det är som för jou. Ja så. Vi måste vara varsam skjut servera spara sam missen där hitt utanför min port oh, oh. ta det långt ta det långt om du låter bli blir jag jäkt av mig så där har vi snart natt på tom då du får dig skit jag säger inte nej dröjer det länge men kysser är ingen utanför min port. Ja så. Jag öppnar den för sig. Det går som smort. Oho. Jag måste vara varsam. Det var ju det jag sa. Men innanför min port, där går det bra. Aha. Och schysst är ingen utanför sin port. Nix. För det har hon ju aldrig nånsin gjort mix Jag måste vara varsam För schyssar varas vare samma synd när het utanför min port Ta det långt Ta det långt Om du låter bli och jäkta mig så där Har vi snart nått en bun. Då du får din kiss jag säger inte när Dröjer det länge Men kysser ingen utanför min fot Ja så Jag öppnar den du ser det går som smolt Oh oh Jag måste vara varsen Det var ju det jag sa Men innanför min port Men innanför din port Ja innanför min port där går det bra Aha. Ja, där hörde vi Siv Malmkvist och hon omgavs av en hel kö av kavallärer som vädjade om att åtminstone en nån av dem skulle få en kyss. Och en i kören var förresten den då så populäre sångaren Staffan Broms. Ja, och här kommer en annan sångerska med ännu en infallsvinkel på vårt tema om kyssar. Ikväll ska jag gå med dansa med dom alla som förr hålla dom i hand och så till slut kyssa dom god natt många haft min sympati fast det bara blivit svärmerling varför skulle jag det låta bli kyssa dom god natt jag har pazat du förstår den saken och att du inte blir jaloux till dig så finns ändå inte Jag där det har du så om jag bjudes des upp swing vet du att det inte gör någonting om jag innan vi har vekslat ring kysser de god ner Saken, maken och att du inte blir jaloux till dig så finns inte maken och mitt hjärta det har du så om jag view this till swing vet du att det inte gör någonting om jag innan vi har växlat ring kiss sedan Ja, det där var Britt Damberg vi hörde och nu kommer en alldeles nyutkommen skiva med Tori Bernhards och hon gillar verkligen både choklad och kyssar, verkar det som Karakaramella, chokor, choklad smakar kyssen som du ger smakar kyssen som du ger därför vill jag jämnt ha fler Karakaramella Tjocko, chokola tjocko, la Säg meg det konstigt då At alltid tigger Tigger deg om två Nu har jeg hørt at kyssar Kunde være frivåla De kan være eldige Og spanske Sjokk og sjokk og kyssen som du gir Smak kyssen som du gir Derfor vil jeg jemnt ha fler Karakaramell Choco, Sjokk og med det konstigt då At jeg alltid tigger Tigger deg om Chokko chokola smaka kyssen som du ger smaka kyssen som du ger Där vill jag igen ha kli Kar gataga med chokko chokola Se i mig det kommer ett stick då att jag alltid tiggar tigger, tigger. coco chokola Smakakyssen som dujr Smakakyssen som duj Därför vill jag ge ha flr Kan gärna min en choko chokola Seg med de kommenstittor At jag alltid Ticker! ticker. Harry Bernards var det som vi hörde från en alldeles nyutkommen singelskiva och från en annan singelskiva ska vi nu höra en helt annan beskrivning över fenomenet kissar och annat som hör till. Som kar kan man nog vara svag. Jag föll för susanna en dag. Jag följde henne hem och hon satt i mitt knä. Vi kysste varandé till och med. I hönd himlen var jag. Då ytterden rasslat ett tak. Och inkomme maken och mannen i husen. Sen slocknade ljuset.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 Dra drack drack drack drack drack drack drack drack drack För att hon vid någon instacka fest ska ha något att bjuda sin gäst hon bjöd mig hem här om dagen på vin av en ny dammarschan hon fyllde mitt glas och jag drack utav bruset o sel slog man börjat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 Jag stod och tittade en kväll helt förstrött när hon skulle sova så sött hon kastade dragg efter plang där föll det lätt liksom dagg och just när hon skulle ta av sista tampan så släckte hon lampan Är Falk, var det? Och om ni inte gillade hans sångstil så kommer ni kanske att gilla Lillu Berglund bättre när hon gör sin utläggning i ämnet om kyssar. pånnen Jag blir all lika tagen Kis med varje gong som Lusten faller på Hå med dette tilø Lot med aldrig goør jag får aldrig nu kan som det med je Kyssar mer, mer, mer Kyss med varje morgon Kyss med mitt på dagen Kyss med sen på kvällen Allt er lika tagen Kyss med varje gång som ...mina kyssar mer, mer, mer... ...mer... Ja, mer ville Lillie Berglund ha. Och vi kan väl återvända till Britt Damberg- ...för hon har faktiskt ännu en låt på temat kyssar. Musik. Jag undrar om jag får ge mig massor av kärlek massor av kyssar massor av leften jag sa jag var den han ville ha och allt var en enda himmelsk grej jag litade på honom och han på mig och han tänka om sitt jag älskar dig för skulle jag då kunna säga nej han gav mig massor av kärlek massor av kyssar massor av leften tills ändes här eller ändes Det var vår och Lars han låg mot den sköna men hon stod Och låtsades som inget hänt, han hade glömt bort Pepsodent Den gula hinnan det är känt, den borstas bort med Pepsodent Det var vår och Lars han låg mot den sköna och hon tog Och kysste Lars så var det hänt, just tack vare Pepsodent mm. Pepsodent mm.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 Certina tid är nu 17:37. Certina betyder säkerhet. Ciao. Tack. Certina. Eklunds Drottninggatan 65. Eklunds Drottninggatan 65. är nu 17:38 tid att tänka på resa tid för Nordisk Atlas resebyrå Nordisk Atlas är alltid rostrad att Allt ge bästa tän bara service Radio Nord chef direktör Jackes kort jacke vill säga några ord denna våra sista sändning efter närmare 16 månader i etän vill jag på vår sista sändningsdag tacka våra lyssnare och annonsörer för det utomordentliga stöd det har givit oss under denna tid. Många hårda stormar har blåst kring Radio Nord såväl ute på Östersjön som i land. Men faktum är att mina medarbetare och jag har känt oss som pionjärer och trots de hårda stormarna har vi alltid sett framåt med glatt mod. Att nu statsmakten har beslutat att hindra oss från fortsatt arbete är beklagligt. Men in i det sista har jag glatt mig åt annonsörernas förtroende. Otvetydigt har Radio Nord visat var kommersiell radio kan nås att komma. Den erfarenhet som mina medarbetare har erhållit på Radio Nord har kommit en väg till pass. En del har erhållit nya anställningar på radiostationer i Amerika och andra i reklambyråer i nomlandet. Men ett faktum kvarstår att vi alla kommer att sakna Radio Nord. Till alla klubb Nordmedlemmar har vi sent ut en liten minnesnord som ett tydligt bevis på vår uppskattning. Det har varit en intressant och klar och riktid som vi alla haft glädje av är väl under det värsta stormarna. Och med det saut vill jag än en gång tacka alla på den team som har varit. Klockan 24 idag tona den sista skivan från Bon Jovi. Runt omkring många broar och de vackra flickorna på den italienska klörande ton. Gångbolarna stab men är har det 250 mer med F och F. Det nya landet i öster, där gammalt och nytt mötas. Den huvudstaden Tel Aviv tar det elva timmar när ni flyger L.A. Men till RadioNords nyhetsstudio tar det bara två sekunder. Från Valjeplats till världen. Nu har jag tockan en tufftio sekunder över sked. Här är Hans-Fantryst med nyhetsredaktion. Nu är det så att ni ser att ni nu. Förenta nationerna. Före! redde vanna granna borrar men det var en tyst utbodare du har det hördes ju knappt när du kom in och åkade från skön du har rätt, gosse. är ett gosse tåmosnuddare ni alla tider och inte bara tyst förstår du lätt startad och drivkraftig och bensinsnål och bara 685 kr för 3 och 1/2 hästar och gasreglaren i styrhandtaget som du svänger om när du backar och på så vis så får du handtaget fram igen då <laughs> knepigt va alla tiders utborrade gosse Thomus utomordsmotor snörran med snärt och många konstruktionsfinesser finns hos 500 Thomusförsäljare över hela landet samt hos generalagenten K M O M T Bjärke Kalavägen 67 Storgatan 17 och Skonegatan 70 i Stockholm. Somaren snörra heter Thomas og din gestalt i drømmen er meg nær, i deg er jeg så grænset kjær mitt hopp, det allt er at vi ska ro med hans liten åra ut på lykkas blå oss i år brænningar og skjær det finnes i når solen lyser på oss hela dagen havet i sin vettblåpann og sluttet Alltid drömpt en gång vi oss ska nå bara vi två Ja, vi ska ro med varsin liten aura Olyckas blåa oss se jag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 Vi hade då besök av flera radionordveteraner som Ronny Forslund i Tyvärde. Här är ett exempel. I slutet av maj för år 2010 sände vi direkt från isbrytan SS Sankt Erikd. Vi var så med City Stockholm. Vi hade då besök av flera radionordveteraner som Ronny Forslund i Tyvärde. Här är ett exempel.